Жорж Сант. Консуело. Роман. Переклад Віктора Бойка. Читає Лілія Мироненко. Розділ 57. Моя тітонька у дивному настрої, зауважив Альберт Консуело, піднімаючись із нею сходами. Прошу за неї пробачення, друже мій. Будьте певні, що сьогодні ж вона змінить і своє поводження, і свою манеру говорити з вами. Моїм братом, украй здивована щойно повідомленою їй звісткою, повторила Консуело, не чуючи слів молодого графа. А я й не знав, що у вас є брат, мовив Альберт. На якого поводження тітки Справило більш сильне враження Ніж це повідомлення Звичайно, для вас велике щастя Побачитися з ним Дорога Консуело І я радий Не радійте, графе Перебила його Консуело Яку раптом охопило Важке перечуття Мене, може, очікує Велика прикрість І... Вся тремтячи. Вона зупинилася і вже готова була попросити поради і захисту у свого друга, але побоялася занадто зв'язати себе з ним. І ось, не сміючи ні прийняти, ні відштовхнути того, хто з'явився до неї, прикрившись неправдою, вона раптом відчула, що в неї підкошуються ноги і сполотнівши притулилася до поручнів на останній сходинці Ганку. Ви боїтеся недобрий звісток про вашу родину? запитав Альберт, у якого також починало пробуджуватися занепокоєння. У мене немає родини, відповіла Консуела, роблячи зусилля, щоб іти далі. Вона хотіла було додати, що в неї немає й брата, але якесь неясне побоювання стримувало її. Увійшовши до їдальні, вона почула в сусідній вітальні кроки мандрівника, який швидко, з явним нетерпінням, ходив по кімнаті, скуткав куток. Мимоволі вона ступила до графа, мов би прагнучи сховатися за його любов'ю від страждань, які насуваються на неї, і схопила його за руку. Вражений Альберт відчув смертельну тривогу. «Не входьте без мене!» – прошепотів він. Перечуття, а воно мене ніколи не обманює. Говорить мені, що цей брат – ворог і ваш і мій. Я клякну, мені страшно, мовби я змушений когось зненавидіти. Консуело визволила свою руку, яку Альберт міцно притискав до грудей. Вона здригнулася при думці, що в нього раптом може з'явитися одна з його дивних ідей. Одне з тих – Непохитних рішень, сумним прикладом яких Служила для неї передбачувана смерть зденка «Розстанемося тут», сказала вона йому по-німецькому Із сусідньої кімнати її могли вже чути «У цю хвилину мені нема чого боятися Але якщо мені буде загружувати небезпека Повірте, Альберте, я вдамся до вашого захисту Страшно пригнічений, боячись бути нав'язливим, він не посмів ослухатись її. Піти ж їдальні все-таки не зважився. Консуело зрозуміла його вагання і, війшовши до вітальні, зачинила обоє дверей, аби він не міг ні бачити, ні чути того, що мало статися. Анзолетто? Це був він, про що вона ще раніше здогадалася – з його зухвалості і потім поході. Приготувався сміло зустрітися з нею і по-братньому розцілувати при світках. Коли ж вона війшла сама, бліда, але холодна й сувора, вся хоробрість покинула його, і бурмочучи щось, він кинувся до її ніг. Йому не треба було прикидатися. Безмежна радість і ніжність залили його серце. Коли нарешті він знайшов ту, яку, незважаючи на свою зраду, ніколи не переставав любити. Він заридав, а поза як вона віднімала в нього руки, він цілував і обливав слізьми поділ її плаття. Консуело не очікувала побачити такого, Анзулето. Чотири місяці він вимальовувався їй таким, яким показав себе в ніч розриву. Жовчним, глузливим, найнікчемнішим і найосоружнішим із людей. Тільки сьогодні вранці вона бачила, як він нахабно йшов по дорозі, звідчай душним, майже цинічним виглядом. І от він стоїть перед нею на колінах, принижений, розкаюваний, весь у сльозах, зовсім як у бурхливі дні їхніх жагучих примирень. Більш привабливий, аніж будь-коли, тому що дорожній костюм грубуватий, але до лиця йому, а засмага подорожей надавала більш мужнього характеру його надзвичайно красивому обличчю. Тремтячи, немов голубка, захоплена яструбом, вона змушена була сісти і затулити обличчя руками, щоб захистити себе від чарівності його погляду. Анзулето, пояснюючи цей рух виявленням сорому, знову розхрабрився, його первісний щирий порив одразу забруднили дурні думки. Покинувши Венецію і ті неприємності, що стали своєрідною відплатою за його вчинки, він шукав одного – удачі, але в той же час завжди жадав і сподівався – Знайти свою дорогу консуело у ньому жила впевненість, що такий надзвичайний талант не може залишитися довго в невідомості, і він скрізь намагався напасти на її слід, вступаючи в розмову із власниками готелів, провідниками, зустрічними мандрівниками. У відні він знайшов кілька знатних співвітчизників. І зізнався їм у своїй втечі. Ті порадили йому оселитися Денебудь подалі від Венеції І виждати, поки граф Зустінья Ні забуде або пробачить його витівку Обіцяючи йому свою допомогу Вони в той же час Надали йому рекомендаційні листи До Праги, Берліна та Дрездена Проїжджаючи повз замок велетнів Анзолето не здогадався розпитати провідника, і тільки після години швидкої їзди, пустивши коня кроком, знову заговорив із ним, цікавлячись околицями та їхніми жителями. Природно, що провідник заходився розповідати про графів Рудольштаттів, про їхній спосіб життя, про дивацтва графа Альберта, божевілля якого ні для кого не було таємницею. Особливо відтоді, як до нього з такою неприхованою ворожістю почав ставитися лікар Вецеліус, тут провідник для поповнення місцевих пліток. Не забув додати, що граф Альберт щойно перевершив усі свої дивацтва, відмовившись одружуватися зі своєю шляхетною двоюрідною сестрою, красунею баронесою Амалією фон Рудольштадт. Він захопився якоюсь авантюристкою, що не дуже гарна собою, але в яку, однак, усі закохуються, варто їй заспівати, тому що голос у неї дивовижний. Обидві ці ознаки були так характерні для Консуело, що наш мандрівник не міг не поцікавитися ім'ям авантюристки, і почувши, що її звуть Порпоріною, Відкинув усякі сумніви У ту ж хвилину він повернув коня назад Миттєво придумавши під яким приводом І під виглядом кого Зможе він пробратися в замок Який так суворо охороняється Він став випитувати провідника нові відомості З балаканини цієї людини Він зробив висновок, що Консуелу безсумнівно Коханка молодого графа який, звичайно, одружиться з нею, тому що, тому що, схоже, вона зачарувала всю родину. І замість того, щоб вигнати її, всі оточують її такою увагою і турботами, якими ніколи не користувалася баронеса Амалія. Ці подробиці розохотили Анзулето не менше, а, мабуть, іще більше, ніж його щира прихильність до консуело, він не раз зітхав за колишнім життям, яке вона вміла зробити для нього таким приємним і прекрасно усвідомлював, що втрата її порад і вказівок, якщо не губить остаточно, то сильно шкодить його музичній кар'єрі. Нарешті, крім усього, його притягувала до неї любов, хоча його істична, але глибока і непереборна. А тепер до всього цього – Додалася марнолюбна спокуса відбити Консуело багатого і знатного коханця Розладнати її блискучий шлюб Змусити говорити й у тутешніх краях І у світі, що мовляв, дівчина Зволіла втекти з ним, бідним артистом Замість того, щоб стати графинею Та власницею замку І він знову і знову змушував провідника Розповідати про те, яким впливом користується Порпоріна в замку Велетнів, смакуючи заздалегідь, як ця сама людина буде оповідати іншим мандрівникам про красивого молодого іноземця, що вихром влетів до негостинного замку Велетнів, прийшов, побачив і переміг, а через кілька годин або днів вийшов звідти Викравши в знаменитого могутнього вельможі графа фон Рудольштадта, найталановитішу зі співачок, при цій думці він з такою силою стромив шпори в боки бідолашного коня і так голосно зареготав, що провідник подумав, чи не божевільніший цей мандрівник за самого графа Альберта. Каноніса зустріла Анзолето недовірливо. Але не зважилася його випровадити, сподіваючись, що він забере від них свою вигадану сестрицю. Довідавшись від неї, що консуело гуляє, Анзолето був дуже розгніваний. Йому подали сніданок, під час якого він став розпитувати служників. Один із них, що трохи розумів по-італійському, простодушно сказав, що він бачив сеньору на горі з молодим графом Альбертом. Анзолету злякався, якби перші хвилини Консуело не обдала його холодом, не тримала б себе гордовито. Йому здавалось, якщо вона дотепер лише снотлива наречена сина господаря замку, то неодмінно має пишатися своїм становищем, а якщо вона вже стала його коханкою, то буде менш самопевненою, побоюючись, якби старий друг не зіпсував їй усю справу. Перемога над нею безневинною вимальовувалася йому нелегкою, зате більш славною. Інша справа – перемога над жінкою, що пустилася берега. Але й у тому, і в іншому разі можна було спробувати і сподіватися на успіх. Анзолето був занадто спостережливий, Аби не помітити досади і занепокоєння Каноніси з приводу тривалої прогулянки Порпоріни з її племінником. Позаяк він іще не бачив графа Християна, то міг зробити висновок, що провідник був погано обізнаний, що насправді сімейство зі страхом і невдоволенням ставиться до любові молодого графа до авантюристки, і що вона смиренно опустить голову. Перед своїм першим коханим. Після чотирьох болісних годин очікування, Анзолето, що встиг за цей час чимало передумати, вирішив, судячи зі своєї власної далеко небездоганної моральності, що таке тривале перебування консуело з його суперником, говорить про їхню цілковиту близькість. Це додало йому сміливості і рішучості будь що будь. Дочекатись її І після першого пориву ніжності Що охопив його З появою Консуело Анзулето, бачачи Як вона збентежена Задихаючись, опустилася на стілець Вирішив Що соромитися нема чого Це відразу розв'язало Йому язика Він почав обвинувачувати себе в усьому Що сталось Удавано принижуючись Проливав сльози Розповідав про докори сумління та страждання, описуючи свої переживання в більш поетичних парвах, аніж вони могли бути в дійсності. І нарешті з усім красномовством венеціанця та спритного актора став благати про прощення. Консуело схвильована спочатку самим звуком його голосу, більше боялася власної слабкості ніж мохутності спокуси. За останні чотири місяці вона також багато передумала, і це допомогло їй настільки отямитися, щоб упізнати й запевнення Ханзолето, повторення того, що їй не раз доводилося чути в останні дні їхньої злощасної любові. Її образило, що він повторює всі ті ж клятви, ті ж благання. Начебто нічого не сталося від часу тих сварок, коли вона була ще така далека, від перечуття його мерзенної зради, обурена його нахабністю та красномовством, тоді, як була більше доречною безмовність сорому і сльози каяття, консулело підвелася і різко перебила його просторікування, холодно мовивши. Досить, Анзолето. Я вам давно пробачила і більше не гніваюся. Обурення змінилося жалістю. Забувши свої страждання, я забула і вашу провину. Нам більше нема чого сказати одне одному. Дякую за добрий порив, що змусив вас перервати свою подорож для примирення зі мною. Як бачите, вас було прощено заздалегідь. Прощавайте ж. І продовжуйте свій шлях, виїхати, мені розлучитися з тобою, знову втратити тебе, закричав Анзулето з невдаваним переляком. Ні, краще накажи мені зараз же покінчити зі собою. Ні, ні, ніколи я не погоджуся жити без тебе. Це неможливо, Анзуело. Я вже переконався в цьому. Там, де немає тебе, ніщо для мене не існує. Огидне моє чистолюбство, мерзенне марнославство, через яке я марно хотів пожертвувати своєю любов'ю, є для мене джерелом не радості, а страждання. Твій образ переслідує мене всюди. Спогад про наше щастя таке чисте, цнотливе, таке чудове. «Ти сама хіба можеш знайти щось подібне?» «Завжди перед моїми очима всі химери, якими я намагаюся себе оточити, збуджують у мені відразу!» «О, Консуело, згадай наші чудесні венеціанські ночі, наш човен, наші зірки, наші нескінченні пісні!» Згадай твої уроки і наші довгі поцілунки. Згадай твоє вузьке ліжко, де я спав сам, поки ти читала на терасі свої молитви. Хіба я не любив тебе тоді? Хіба людина, для якої ти була святиною завжди, навіть коли спала, залишаючись із нею на одинці? Хіба така людина не здатна любити? Якщо я був негідником – Стосовно інших жінок, то хіба я не був ангелом біля тебе? Чого мені це коштувало? Тільки Богові відомо. О, не забувай же всього цього. Ти запевняла тоді, що любиш мене, а тепер усе забула. Я ж невдячний, страховисько, негідник, ні на мить не міг забути нашої любові. І я не можу від неї відректися. А ти відмовляєшся без жалю та без зусиль. Але видно, ти, свята, ніколи не любила мене, а я, хоч я й диявол, обожнюю тебе. Можливо, відповіла Консуело, вражена щирістю його тону, що ви неодавано шкодуєте про втрачене, осквернене вами щастя. Але це відплата, яку ви заслужили, і я не маю перешкоджати вам нести її. Анзолето, щастя розбестило вас, так нехай же невелике страждання вас очистить. Ідіть і пам'ятайте про мене, якщо ця скорбота цілюща для вас, а якщо ні, забудьте, як забуваю вас я» який нема чого ні спокутувати, ні виправляти. «Ах, у тебе залізне серце!» Вигукнув Анзолето, здивований і зачеплений заживе її безпристрасним тоном. «Але не думай, що ти можеш так легко вигнати мене! Можливо, мій приїзд завдає клопоту тобі, і моя присутність обтяжує тебе!» Я прекрасно знаю, що ти готова пожертвувати спогадами нашої любові заради титулу і багатства. Але цьому не бувати, я не відступлюся від тебе. І якщо мені доведеться тебе втратити, то це буде не без боротьби. Якщо ти мене змусиш, то знай, у присутності всіх твоїх нових друзів я нагадаю тобі наше минуле». Скажу про бідницю, яку ти мені дала біля постелі твоєї вмираючої матері Та яку сто разів повторювала мені на її могилі і у церквах Де ми, стоячи на колінах, пригорнувшись одне до одного Слухали прекрасну музику, а часом перешіптувалися Смиренно біля ніг твоїх я нагадаю тобі, лише тобі, про деякі речі, і ти вислухаєш мене, а якщо ні, горе нам обом, Консуело. Мені доведеться розповісти при твоєму новому коханому про факти йому невідомі, вони ж нічого про тебе не знають, не знають навіть, що ти була акторкою». Оце я й доведу до їхнього відома І подивимось тоді, чи повернеться до шляхетного графа Альберта його розум Аби відвоювати тебе в актора, твого друга, твоєї рівні, твого нареченого, твого коханця Не доводь мене довічаю, Консуело, а то... Що? Погрози? Нарешті я пізнаю вас, Анзолето, з обуренням, мовила Консуело. Що ж, я волію бачити вас таким, і дякую, що ви зняли із себе маску. Та слава Богові, тепер у моєму серці не буде ні жалів, ні співчуття. Я бачу, скільки злості у вашому серці. Скільки ницості у вашому характері, скільки ненависті у вашій любові. Ідіть же, зганяйте на мені свою досаду. Ви зробите мені цим велику послугу. Але якщо ви не навчилися ще обмовляти так, як навчились ображати, то не зможете сказати про мене нічого, за що мені довелося б. «Червоніти!» Висловивши все це, вона попрямувала до дверей, відчинила їх і збиралася вже вийти, як раптом зіткнулася з графом-християном. Побачивши цього поважного старого, який, поцілувавши руку консуело, увійшов до кімнати з привітним і величним виглядом. Анзулето, що кинувся, було слідом за дівчиною, аби втримати її будь-що будь, у зніяковілості відступив, і від його сміливості не лишилося й сліду. Розділ 58 Вибачте, дорога сеньоро, почав старий граф, що я не зробив кращого прийому вашому братові. Я розпорядився не турбувати мене, бо весь ранок був зайнятий, не зовсім звичайними справами, і моє розпорядження було виконано занадто добре, оскільки мені навіть не доповіли про приїзд гостя, який для мене і для всієї моєї родини може бути тільки найдорожчим. Потім, звертаючись до Анзолето, він додав, «Повірте добродію, що я дуже радий» бачити в себе такого близького родича, улюбленої нами Порпоріни. Дуже прошу вас залишитися і гостювати в нас, скільки захочете. Гадаю, що після такої тривалої розлуки вам є про що поговорити. Та й побути разом – це вже велика радість. Сподіваюся, що тут ви будете почуватись, як удома, Насолоджуючись щастям Яке я поділяю з вами Проти звичаю Старий граф Зовсім вільно говорив Зі сторонньою людиною Сором'язливість його Вже давно стала зникати Біля лагідної консуело А цього дня його обличчя Було сяяне Якимось особливо яскравим світлом Що нагадувало Призахідне сонце Анзолето розгубився перед величю, що стояла на чолі поважного старця, людини із прямою та ясною душею. Юнак умів низько гнути спину перед вельможами, у душі ненавидячи і висміюючи їх. У вищому світі, де останнім часом йому доводилося бувати, у нього було для цього занадто багато приводів. Але нікому ще йому не доводилося зустрічати такої істинної гідності, такої привітної, сердечної чемності, як у старого власника замку велетнів. Він зніяковіло подякував старому, майже каючись, що обманом виманив у нього такий батьківський прийом. Найбільше він боявся, що Консуело може викрити його обман і сказати графові, що він зовсім не її брат. Він відчув, що всю хвилину не в змозі був би відповісти їй ні зухвалістю, ні помстою. Я дуже розчулена вашою добротою, пане графе, відповіла після хвилинного міркування Консуело. Але брат мій, хоча він і безмежно це цінує, не може скористатися вашим люб'язним запрошенням. Невідкладні справи змушують його поспішати до Праги. І він уже попрощався зі мною Але це неможливо Вигукнув граф Ви майже не бачилися Він утратив кілька годин Очікуючи мене І тепер йому не можна гаяти Жодної хвилини Заперечила Консуело Він сам прекрасно знає Що йому не можна пробути тут Жодної зайвої миті Додала вона кидаючи на свого вигаданого брата промовистий погляд. Ця холодна наполегливість повернула Анзолето властиві йому нахабність і самопевненість. «Нехай там як хоче диявол!» Тобто я хотів сказати «Бог!» виправився Анзолето, але я не в змозі розстатися з моєю дорогою сестрицею так поспішно, як цього вимагають її розважливість і обережність? Ніяка навіть найвигідніша справа не варта хвилини щастя, і позаяк його ясновельможність так великодушно дозволяє мені залишитись, я з великою вдячністю залишаюся, зобов'язання мої в Празі буде виконано трохи пізніше, тільки усього. Ви міркуєте як легковажний юнак, заперечила Консуело, зачеплена заживе. Є такі справи, коли честь ставлять вище вигоди. Я міркую як брат, а ти завжди міркуєш як королева, дорога сестричко. Ви міркуєте, як добрий юнак, додав старий граф, простягаючи Анзулето руку. Я не знаю справ, яких не можна було б відкласти до завтра Щоправда, мені завжди дорікали за мою безтурботність Але я не раз переконувався, що обміркувати краще, ніж поспішити От, наприклад, дорога Порпоріно Вже багато днів, навіть можна сказати, тижнів Як мені потрібно звернутися до вас з одним проханням А я дотепер у себе рився і, думається мені, так і треба було. Тепер для цього саме настала година. Чи можете ви приділити мені сьогодні годину часу для бесіди? Я йшов просити вас про це, коли довідався про приїзд вашого брата. Мені здається, що ця радісна подія сталася дуже до речі, і, може, присутність вашого родича буде зовсім не зайвою. При нашій розмові Я завжди і у будь-який час До послуг вашої Ясновельможності Відповіла Консуело Що стосується брата То він іще хлопчик Якого я не вводжу У свої особисті справи Я це знаю Зухвало втрутився НЗолето, Але поза його Ясновельможність дозволяє То мені не треба іншого дозволу аби бути присутнім при цій таємничій розмові. «Дозвольте мені судити про те, як належить поводитися і мені, і вам!» Гордо заперечила Консуело. «Пане графе, я готова йти за вами і шанобливо вислухати вас!» «Ви занадто суворі до цього милого юнака з таким веселим, відкритим обличчям!» мовив. Усміхаючись, грав і, обертаючись до Анзолето, додав «Потерпіть, дитя моє, надійде дай ваша черга! Те, що я маю сказати вашій сестрі, не може бути приховано від вас І, сподіваюся, вона незабаром дозволить мені відкрити і вам цю таємницю, як ви висловились» Анзолето мав нахабність скористатися веселою привітністю старого, і утримав його руку в своїй, мовби чіпляючись за нього, щоб вивідати таємницю, яку йому не бажала відкрити Консуело. У нього навіть не вистачило такту вийти з вітальні, щоб не змушувати до цього самого графа. Залишившись на самоті, він злобливо тупнув ногою, боячись, що Консуело – яка навчилася так добре володіти собою, може розладнати всі його плани і, незважаючи на його спритність випроводити його звідси? Йому схотілося прослизнути всередину будинку і підслухати під дверима. І з цією метою, вийшовши з вітальні, він поблукав спочатку садом, а потім вирішив забратися в коридор, де, зустрічаючи кого-небудь із служників, Робив вигляд, начебто милується архітектурою замку. Але ось уже тричі в різних місцях він натрапляв на одягненого в усе чорне чоловіка, надзвичайно суворого на вигляд, який, щоправда, не звернув на нього особливої уваги. То був Альберт, який начебто не помічав його, але разом з тим не спускав з нього очей. Анзолето, бачачи, що молодий граф, він уже здогадався, хто це На цілу голову, вищий за нього І, безперечно, дуже красивий Зрозумів, що божевільний із замку велетнів Зовсім не такий нікчемний у всіх відношеннях суперник Яким він уявляв його собі Тоді він визнав за краще повернутися до вітальні І у цій величезній кімнаті Неуважливо перебираючи пальцями клавіші клавесина, почав пробувати свій гарний голос. Дочко моя, говорив тим часом граф Християн, привівши консуело до свого кабінету і присуваючи їй велике крісло, оббите червоним оксамитом і золотою бахромою, а сам, усідаючись із нею поруч на стірці. Я хочу просити вас. Родну милість, хоча й не знаю, чи маю я право на це зараз, коли ви ще не розумієте моїх намірів Чи можу я сподіватися, що моя сивина, моя ніжна повага до вас і дружба, якою обдарував мене шляхетний Порпора Ваш названий батько, що все це разом вселить вам достатню довіру до мене і ви погодитеся, нічого не приховуючи, розкрити мені своє серце. Розчулена, але разом з тим трохи перелякана таким вступом, Консуело піднесла руку старого до своїх губ і відповіла і щирим поривом. А вже ж, пане графе, я поважаю і люблю вас так, як коли б мала честь бути вашою дочкою і можу без усякого страху і цілком відверто відповісти на всі ваші запитання відносно мене особисто. Нічого іншого я й не прошу вас, дорога дочка моя, і дякую за цю обіцянку. Повірте, що я не здатний нею зловжити, так само як я впевнений і ви не здатні зрадити своє слово. «Я вірю вам, пане графе, і слухаю вас!» «От тож, дитя моє!» Сказав старий з якоюсь наївною, але підбадьорливою цікавістю «Як ваше прізвище?» «У мене немає прізвища» Без найменшого вагання відповіла Консуело «Мою матір усі називали Розамондою. «При хрещенні мені дали ім'я» Марія Утішниця Батька свого я ніколи не знала Але вам відоме його прізвище? Ні, пане графе Я ніколи не чула про нього А маєстро Порпора вдочерив вас Він закріпив передачу вам свого імені законним актом Ні, пане графе Між артистами це не заведено та воно й не потрібно. У мого великодушного вчителя нічогісенько немає, і йому нема чого заповісти. Що ж стосується його імені, то при моєму становищі у світі зовсім байдуже, як я його ношу, за звичаєм чи за законом. Якщо у мене є деякий талант, ім'я це стане моїм по праву. У противному ж разі мені випала честь, якої я недостойна. Кілька хвилин граф зберігав мовчання, потім, знову беручи руку консуелу свою, він заговорив, «Шляхетна відвертість ваших відповідей і ще більше піднесла вас у моїх очах. Не думайте, що я задавав усі ці запитання задля того, аби залежно від вашого народження та становище в світі більше або менше поважати вас. Я хотів знати, чи побажаєте ви сказати мені правду і цілком переконався у вашій щирості. Я безмежно вдячний вам за це і визнаю, що ви з вашим характером більш шляхетні, ніж ми з нашими титулами». Консуело не могла не всміхнутися простодушності, з якої старий аристократ захоплювався тим, що вона, не червоніючи, відкрила йому те, чого вона зовсім не соромилась. Захоплення це говорило про залишок упертого забобону, з яким, мабуть, благородно боровся християн, намагаючись перемогти його в собі. А тепер, дороге моє дитя, Вів далі він Я запропоную вам іще більш делікатне запитання Будьте поблажливі і пробачте мені мою сміливість Не бійтеся нічого, пане графе Я відповів на все так само спокійно Отож, дитя моє, ви незаміжнє? Так, пане графе «І ви не вдова? У вас немає дітей?» «Я не вдова, і в мене немає дітей!» відповіла Консуело, ледве стримуючись від сміху, бо не розуміла, до чого хилить граф. «І ви ні з ким не зв'язані словом?» «Вів далі він! Ви зовсім вільні!» «Пробачте, пане графе, я була заручена!» «За згодою і навіть за наказом моєї вмираючої матері з юнаком, якого любила з дитинства, і чиєю нареченою була до хвилини мого від'їзду з Венеції». «Виходить, ви не вільні?» – мовив граф із дивною сумішю прикрості і задоволення. «Ні, пане графе, я зовсім вільна». Відповіла Консуело. Той, кого я любила, негідно зрадив мене, і я порвала з ним назавжди. «Значить, ви його любили?» – запитав граф після деякого мовчання. «Так, усією душею. Це правда. І, можливо, і тепер ще любите?» «Ні, пане графе, це неможливо». Вас аж ніяк не втішила б можливість бачити його Бачити його було б для мене мукою І ви ніколи не дозволяли йому Він не насмілився Але я боюся вас образити Може, мабуть, ви подумаєте, що я хочу знати занадто багато Я розумію вас, пане графе але раз уже я сповідаюся, то ви дізнаєтеся про мене зовсім усе і зможете самі судити, чи заслуховую я вашої поваги, чи ні. Він дозволяв собі дуже багато, але насімілювався лише на те, що дозволяла йому я сама. Так, ми часто пили з однієї чашки, відпочивали на одній тій же лаві. Він спав у моїй кімнаті. Поки я молилася, доглядав за мною під час моєї хвороби Я нічого не боялася, ми завжди були разом Любили одне одного, поважали, мали одружитись Я заприсяглася моїй матері, що залишусь, як кажуть, розсудливою дівчиною Слова я дотримала, якщо бути розсудливою, значить вірити людині, що обманює тебе і любити й поважати того, хто не заслуговує ні любові, ні поваги І тільки коли він захотів стати більш, аніж моїм братом І ще не зробившись моїм чоловіком Тільки тоді я почала захищатись Тільки тоді, коли він зрадив мене Я зраділа, що зуміла так добре захистити себе Цій безчесній людині «Нічого не варто стверджувати протилежне, але це не має великого значення для такої бідної дівчини, як я, тільки б не сфальшивити під час співу. Більше від мене нічого не вимагається, тільки б я могла із чистою совістю цілувати розп'яття, перед яким я заприсяглася матері бути цнотливою. А що подумають про мене інші?» По правді сказати, мало мене обходить. У мене немає родини, якій довелося б червоніти за мене, немає рідних, немає братів, які могли б стати на мій захист. Як немає братів? Але ж один брат є. Консуело хотіла було розповісти графові по секрету всю правду, але подумала, що з її боку буде неблагородно. Шукати в людини стороннього захисту проти того, хто так неблагородно погрожував їй Вона вирішила, що мусить знайти в собі досить твердості, щоб самій захистити себе і позбутися Нзулето До того ж, її великодушне серце не могло допустити, щоб чоловіка, якого вона колись так свято любила, було вигнано господарем із будинку Хоч як би чемно граф християн випровадив Анзулетто, і хоч як би був той винний перед нею, у неї не вистачило духу піддати його такому страшному приниженню. І вона лише відповіла на запитання старого, що взагалі дивиться на брата, як нашибай голову, і ніколи до нього не ставилася інакше, як до дитини. Сподіваюся, він не гідник який-небудь, запитав граф. «Хто його знає?» відповіла вона. «Я намагаюся триматись від нього якнайдалі. Наші характери, погляди на життя занадто різні. Ви, напевно, помітили, що я не дуже прагнула втримувати його тут. Нехай буде так, як ви цього хочете, дитя моє. Я вважаю вас дуже розважливою. Тепер коли ви розповіли мені все з такою шляхетною відвертістю. Пробачте, пане графе, я розповіла вам про себе не все, тому що ви не про все запитали. Мені невідомо, чому ви сьогодні робите мені честь, цікавитися моїм життям. Я припускаю, що хтось, мабуть, відгукнувся про мене несприятливо, і ви бажаєте знати, чи не безчестить моє перебування ваш будинок? Дотепер ви мене запитували про найповерховіші речі, і я вважала нескромним без вашого дозволу зайняти вас розповіддю про себе саму. Але поза як ви, очевидно, хочете дізнатися про все моє життя, то я мушу повідомити вас про одну обставину, яка, можливо, Зашкодить мені у ваших очах. Я не тільки могла присвятити себе театральній кар'єрі, яку ви часто мені радили, але хоч я вже не маю до театру ні найменшого потягу, в минулому сезоні я дебютувала у Венеції під ім'ям Консуело. Мене прозвали Зінгарела, і вся Венеція знає моє лице і мій голос. Стривайте! вигукнув граф, приголомшений цим новим відкриттям. Так це ви? Те диво, що наробило стільки галасу у Венеції торік, і про яке з таким захватом кричали італійські газети. Пречудовий голос і найбільший талант, якого не бувало на пам'яті людській. У театрі сам Самуеле, пане графе, по хвалиці, звичайно, дуже перебільшені, але незаперечний той факт, що я та сама консуела, що співала в декількох операх. Словом, я акторка, або, висловлюючись більш вишукано, співачка. Тепер вирішуйте, чи заслуговую я вашого доброго ставлення. Незбагненно! «І яка дивна доля!» – мовив граф, поринаючи в роздум. «А чи говорили ви про це тут кому-небудь, окрім мене, дитя моє?» «Пане графе, я майже все розповіла вашому синові, не вдаючись тільки в тій подробиці, про які я зараз вам повідомила. Альбертові, виходить, відомо ваше походження?» Ваша колишня любов, ваша професія. Так, пане графе. Прекрасно, дорога сеньора. Не знаходжу слів, аби дякувати вам за дивну чесність, з якою ви поставилися до нас. І обіцяю, що вам не доведеться в ній каятись. А тепер, консуело? Так, так, тепер я пригадую. Саме так. Називав вас із самого початку Альберт, говорячи з вами по-іспанськи. Дозвольте мені зібратися з силами. Я занадто схвильований. Нами з вами, дитя моє, багато про що ще треба поговорити. І ви пробачите моє хвилювання перед таким важливим, рішучим моментом. Будьте ласкаві, почекайте мене тут Одну хвилину Він вийшов І Консуело, що стежила за ним поглядом Побачила крізь скляні двері Як старий увійшов до своєї молитовні І благого опустився там На коліна Страшенно свильована Вона губилася в здогадах Чим може скінчитися Наскільки врочисто почата розмова Спершу їй спало на думку що Анзулето, очікуючи її, вже зробив те, що погрожував зробити. Можливо, у бесіді з капеланом або з Гансом. Він говорив про неї таким тоном, що міг викликати занепокоєння та здивування її хазяїв. Але граф християн не вмів прикидатись, а дотепер його поводження з нею, його слова говорили скоріше – про зрослу прихильність, аніж про пробуджену недовіру. До того ж, її відверті відповіді вразили його саме своєю несподіванкою. Остання ж звістка була просто ударом грому. І ось тепер він молиться та просить Бога просвітити або підтримати його при прийнятті якогось важливого рішення. «Чи не збирається він просити мене виїхати?» разом із братом, або має намір запропонувати мені грошей?» – запитувала вона себе. «Ах, Боже, збав мене від такої образи! Але ні, він занадто делікатний, занадто добра людина, щоб зважитися, так принизити мене. Що ж хотів він сказати мені з самого початку? І що скаже мені зараз? Можливо, Прогулянка наша із графом Альбертом завдала йому великого занепокоєння І старий збирається полаяти мене Ну що ж, мабуть, я й заслужила цього Доведеться вислухати догану Раз я не можу відповісти відверто на питання, які можуть бути мені запропоновані Щодо графа Альберта Який обтяжливий день І ще кілька таких днів і я вже не зможу перевершити своїм співом ревнивих коханок, Анзулето. У грудях у мене все горить, а в горлі зовсім пересохло. Незабаром граф християн повернувся. Він був спокійний, і по його блідому обличчю видно було, що шляхетність узяла гору в його душі. «Дочка моя!» Сказав він, усідаючись поруч із нею і змушуючи її залишитися в розкішному кріслі, яким вона хотіла йому поступитися, і де мимоволі сиділа з переляканим виглядом. Пора мені бути з вами таким же відвертим, як були ви зі мною. Консуело, мій син любить вас. Дівчина спочатку почервоніла, потім зіблідла. І спробувала було щось сказати, але християн її зупинив. «Це не запитання», – сказав він. «Я не мав би права запропонувати його вам, а ви на нього відповісти, тому що я знаю, що ви ані трохи не заохочували Надії Альберта. Він сказав мені все, і я вірю йому, бо він ніколи не бреше». «Так само, як і я. Я теж ніколи не брешу», – мовила Консуело, підводячи очі до неба з виразом простодушної гордості. «Граф Альберт, мабуть, сказав вам, пане графе, щоб ви відкинули всяку думку про шлюби з ним», – договорив старий. «Я мусила це зробити, знаючи звичаї і думку вищого світу». Для мене ясно, що я не годжуся в дружини графові Альбертові вже з тієї причини, що не вважаючи себе нижчою будь-кого перед Богом, я не хочу приймати милості і благодіяння від будь-кого з людей. Мені відома ваша справедлива гордість, і я вважав би її перебільшеною, якби Альберт залежав тільки від себе. «Але оскільки ви були впевнені, що я ніколи не погоджуся на такий шлюб, ви мусили відповісти саме так, як відповіли». «А тепер, пане графе», – сказала Консуело, підводячись, «мені зрозуміло все інше, і я благаю вас позбавити мене приниження, якого я так страшилась. Я виїду з вашого будинку». І давно вже зробила б це, якби вважала за можливе виїхати, не ризикуючи розумом і життям графа Альберта, на якого я маю більше впливу, ніж мені б хотілося. Оскільки ви вже знаєте все те, що мені неможливо було вам сказати, тепер ви зможете оберігати його, боротися з наслідками цієї розлуки і взагалі візьмете на себе турботу про нього. Ви маєте на це набагато більше права, ніж я. Якщо я й привласнила собі нескромно це право, то Бог простить мені мій гріх, бо йому відомо, які чисті були помисли, що керували мною. «Я знаю», – мовив грав, «Господь підказав це моїй совісті». «Альберт, моєму серцю, сідайте ж, Консуело, і не поспішайте обвинувачувати мене в поганих намірах. Я запросив вас сюди не для того, щоб наказати вам залишити мій будинок, а щоб прохати вас залишитися в ньому на все життя». «На все життя?» – повторила Ледве не падаючи в крісло Консуело, Одночасно радіючи, що відновлено її гідність І жахаючись такої пропозиції «На все життя, пане графе, Ви, певно, не думаєте про те, що дозволите говорити?» «Багато я думав про це, дочка моя», Відповів граф зі смутною посмішкою і відчуваю, що мені не доведеться в цьому каятися. Син мій, Палко, любить вас. Ви цілком заволоділи його душею. Ви повернули його мені. Ви пішли розшукувати його в таємниче місце, яке він не побажав назвати. Але куди ніхто, сказав він мені, крім матері або святої, не наважився проникнути Ви ризикували життям Аби врятувати його від самотності І божевілля, які ледве не погубили його Завдяки вам він більше не мучить нас Своїми зникненнями Словом, ви повернули йому спокій Здоров'я, розум Адже не можна заперечувати Що мій бідолашний син був божевільний, а тепер він безсумнівно в здоровому розумі. Ми ледве не всю цю ніч проговорили з ним, і я бачу, що він, мабуть, розсудливіший за мене. Я знав, що сьогодні вранці ви мали вирушити разом з ним на прогулянку. Це з мого дозволу він просив вас про те, чого ви не побажали слухати». Ви боялися мене, дорога Консуело. Ви думали, що старому Рудольштату, зараженому аристократичними забобонами, непристойно бути перед вами в боргу за сина. І ви помилилися. Звичайно, у старого Рудальштатта були й гордість, і забобони, можливо, і тепер вони є в нього. Він не хоче чепуритися перед вами, але в пориві безмежної вдячності він відрікається від них і гаряче дякує вам за те, що ви повернули йому його останнє, його єдине дитя. Говорячи це, грав християн, взяв обидві руки Консуело і покрив їх поцілунками і слізьми. Розділ 59. Консуело була глибоко розчулена цим виявленням почуттів, яке виправдало її у власних очах і заспокоїло її сумління. До цієї хвилини вона часто зі страхом думала про те, що занадто необережно віддається своїм великодушним поривам. Тепер вона дістала схвалення й нагороду. Її радісні сльози змішалися зі слізми старого. І довго обоє були такі схвильовані, що не могли продовжувати розмову. Одначе Консуело все ще не розуміла зробленої їй пропозиції, а граф, уважаючи, що він досить ясно висловився, бачив у її мовчанні й сльозах доказ згоди і подяки. Я йду за сином, Мовив нарешті старий, нехай біля ваших ніг довідається він Про своє безмежне щастя і приєднає свої благословення до моїх Почекайте, пане графе, вигукнула консуело, приголомшена такою поспішністю Я не зовсім розумію, чого ви від мене вимагаєте Ви схвалюєте прихильність графа Альберта до мене і відданість, виявлену йому мною Ви вдостоєте мене своєї довіри Знаючи, що я не зловживаю нею Але як я можу обіцяти вам Присвятити все життя Такій дивній дружбі Я розумію, що ви розраховуєте на час І на мою розважливість Аби підтримати душевний спокій Вашого благородного сина і остудити його палке почуття до мене. Але я не впевнена, чи довго я збережу цю владу над ним. Притому, якби навіть така близькість і не була небезпечна для такої захопленої людини, як граф Альберт, то я не вільна присвятити своє життя цьому славному завданню. Я не належу собі. О, небо, що ви говорите, Консуело? «Так виходить, ви не зрозуміли мене? Чи ви мене обдурили, сказавши, що вільні, що у вас немає ніяких сердечних прихильностей, ніяких зобов'язань, немає родини?» «Але, пане графе», – заперечила Консуело дивуючись, – «у мене є мета життя, покликання, професія, я належу мистецтву» якому присвятила себе із самого дитинства. «Великий Боже, що ви говорите? Ви хочете повернутися на сцену? Не знаю ще, я не збрехала вам, сказавши, що мене більше не тягне туди. На цьому бурхливому шляху я зазнала поки тільки жахливих страждань, але в той же час я відчуваю...» що з мого боку було б занадто сміливо дати обіцянку назавжди відмовитися від цього поля діяльності. Така була моя доля, і видно, не можна уникнути майбутнього, що ти одного разу собі намітив. Але чи повернусь я на підмостки, чи буду виступати в концертах або давати уроки, однаково я залишаюся і маю залишатися співачкою». Та й на що інше я придатна? Де ще я можу зберегти незалежність? Чим займусь свій розум, який звик до праці і жадає цих відчуттів? О, консуело, консуело! З гіркотою вигукнув граф християн. Усе, що ви говорите, вірно, але я думав, що ви любите мого сина, а тепер бачу, що ви його не любите. А якби я полюбила його з пристрастю, що змусила б мене забути саму себе? Що сказали б ви на це, графе?» Вигукнула консуело, втрачаючи терпіння. «Виходить, ви вважаєте, що ніяка жінка не може закохатися в графа Альберта, якщо просите мене залишитися при ньому назавжди?» «Що ви, дорога Консуело, або я недостатньо ясно висловився, або ви приймаєте мене за божевільного? Хіба я не просив вашої руки і серця для мого сина? Хіба я не кину до ваших стіп цей законний і безперечно почесний союз? Якби ви любили Альберта, то в щасливому житті з ним Звичайно, знайшли б ви нагороду за втрату вашої слави і ваших тріумфів, але ви не любите його, раз вважаєте неможливим відмовитися заради нього від того, що називаєте своєю долею. Це пояснення незалежно від волі добродушного християна, трохи запізнилося, не без жаху і смертельної відрази. Жертву о, старий аристократ заради щастя сина, всіма своїми поглядами на життя, всіма переконаннями своєї касти. І коли після довгої і болісної боротьби з Альбертом і самим собою жертву нарешті було принесено, остаточне тверження цього страшного акту не могло перейти без зусилля з його серця на вуста. Консуело відчула або вгадала це, тому що в ту хвилину, коли християнові здалося, що він не в змозі домогтись її згоди на цей шлюб, обличчя старого осяялося мимовільною радістю, до якої домішувалось якесь дивне сум'яття. Консуело миттєво зрозуміла своє становище, гордість, можливо, трохи егоїстична. Збудила в ній неприязнь до пропонованого шлюбу. «Так ви хочете, щоб я стала дружиною графа Альберта?» Сказала вона, ще приголомшена такою пропозицією. «І ви погодилися б назвати мене своєю дочкою, погодилися б, щоб я носила ваше ім'я, погодилися б представити мене вашим родичам і друзям, «А, графе, як ви любите свого сина, і як ваш син має любити вас!» «Якщо ви, консуело, бачите в цьому таку незвичайну великодушність, значить вашому серцю вона недоступна, або сам предмет здається вам не вартим її. «Графе, – заговорила консуело після хвилинного мовчання, – Затуливши обличчя руками, «Я, мов би, у вісні, гордість мимоволі обурюється в мені при думці про ті приниження, якими буде сповнене моє життя, якщо я насмілюся прийняти жертву, принесену вашою батьківською любов'ю. Але хто посмів би принизити вас, Консуело, поза як батько і син?» Узяли б вас під захист шлюбу та родини. А тітонька графе, адже вона тут посідає місце рідної матері, хіба вона могла б дивитися на це без обурення? Вона сама приєднається до наших благань, якщо ви дасте слово поступитися. Не жадайте від людської натури того, що перевищує її сили і коханий і батько можуть винести приниження, горе відмови Моя сестра не впорається із цим Але упевнившись в успіху Ми приведемо її у ваші обійми, дочка моя Графе, звернулася до старого тремтяча консуело Виходить, граф Альберт говорив вам, що я люблю його Ні Відповів граф, раптом згадавши щось «Альберт говорив мені, що перешкода саме в вашому серці Він сто разів повторював мені це, але я не міг йому повірити Вашу стриманість стосовно нього я пояснював вашою прямодушністю І вашою скромністю, і все-таки я думав, що звільнивши вас від ваших сумнівів Я доможуся Того визнання У якому ви відмовили йому А що сказав він вам Про нашу сьогоднішню прогулянку Лише кілька слів Спробуйте, дорогий батьку, Це єдиний спосіб довідатися Гордість чи відчудження Закривають для мене її серце На жаль, графе що подумаєте ви про мене, якщо я скажу вам, що я й сама цього не знаю? Я подумаю, дорога Консуело, що це відчудження. Ах, син мій, бідолашний мій син, яка жахлива його доля. Єдина жінка, яку він зміг полюбити, не любить його. Тільки цього нещастя нам бракувало. Боже мій, ви мусите ненавидіти мене, графе. Ви не розумієте, як може противитися моя гордість, якщо ви жертвуєте своєю. Вам здається, що для гордості такої дівчини, як я, набагато менше підстав. А тим часом, повірте, у цю хвилину в моєму серці відбувається боротьба не менш жорстока, ніж та, з якої ви вийшли переможцем? Ні, я розумію це. Не думайте, сеньоро, що я так мало поважаю доброчесність, прямодушність і безкорисливість, аби не зуміти оцінити гордість, що опирається на такі скарби, але те, що змогла перемогти батьківська любов. Бачите, я говорю з вами зовсім відверто. Я думаю, зможе перемогти і любов жінки. Ну що ж, припустимо навіть, що все життя Альберта, ваше життя і моє, було б боротьбою зі світськими забобонами, від чого довелося б довго і багато страждати і нам трьом, і моїй сестрі з нами. Та хіба наша взаємна любов, чиста совість? Відданість одне одному Не допомогли б нам стати сильнішими За весь вищий світ Для великої любові Нікчемні всі ті лиха Які так страшать вас І за себе, і за нас Але ви з тугою страхом Шукаєте в глибині своєї душі Цю велику любов І не знаходите її консуело Тому що її там «Немає!» «О, так! У цьому! І тільки в цьому вся перешкода!» Мовила Консуело, міцно притискаючи руки до серця. «Все інше дрібниці! У мене теж були забобони! Ви подаєте мені приклад того, як я мушу відкинути їх, аби зрівнятися з вами у й героїзмі! Не будемо більше говорити про мої почуття!» про мій фальшивий сором. Не треба навіть торкатися моєї майбутності і мого мистецтва, додала вона, зітхнувши. Я зможу від цього відректись, якщо, якщо я люблю Альберта. Ось що потрібно мені знати. Вислухайте мене, графе. Сто разів запитувала я себе про це, але ніколи у мене не було того спокою який дає мені тепер ваша згода. Як могла я раніше серйозно думати про щонебудь, коли навіть саме це питання здавалося мені божевіллям і злочином? Тепер же, мені здається, я зумію розібратися в собі і вирішити. Дайте мені кілька днів, аби зібратися з думками і зрозуміти, чи є моя безмірна відданість йому. Безмежна повага, що вселяється мені його достоїнствами, ця величезна симпатія, ця дивна влада його слів наді мною. Є все це любов'ю чи захопленням? Адже все це я відчуваю, графе, але із цим бореться в мені невимовний жах, глибокий сум. І скажу вам, не криючись, мій шляхетний друже, спогад про любов менш захоплену, але більш м'яку, більш ніжну, зовсім не схожу на цю. Ви дивна і шляхетна дівчина, з розчуленням проговорив граф християн. Скільки мудрості і своєрідності у ваших словах і думках. Ви в багатьох відношеннях, схожі на мого бідолашного Альберта, а тривожна непевність ваших почуттів Нагадуй мені мою дружину, мою шляхетну сумну красуню Ванду. О, Консуело, який солодкий і разом з тим сумний спомин будете ви в моїй душі. Знаєте, я хотів було сказати вам, переборіть свою нерішучість, упорайтеся зі своїми побоюваннями, полюбіть цього нещасного чоловіка, що обожнює вас. Полюбіть і співчуття, адже ви доброчесні, ви великодушні. Може, він і не дасть вам щастя, але рятуючи його, ви заслужите нагороду на небесах. Одначе ви нагадали мені його матір, яка віддалася мені з почуття обов'язку і дружби. Вона не могла любити мене, простого, добродушного, боязкого чоловіка, тією захопленою любов'ю, якою жадала її душа До кінця вона була вірна мені і великодушна, але як вона страждала На жаль, для мене її любов була відрадою і мукою, а її вірність – гордістю і докором згоря вона померла, а моє серце було розбите навіки. І якщо зараз я, істота мізерна, непомітна, мертва, не занадто дивуйтеся цьому консуело. Я вистраждав те, чого нікому не зрозуміти. Жодній людині ніколи я не говорив про це. Вам перші і з трепетом відкриваю я свою душу. Ні, ні, нехай очі мої закриються в скорботі, і син мій зараз же загине під вагою своєї долі. Але я не буду умовляти вас пожертвувати собою, не буду переконувати Альберта прийняти від вас таку жертву. Я занадто добре знаю, що значить, Примушувати природу, боротися з невситимою потребою душі. Обміркуйте ж все це, не кваплячись, дочка моя. Закінчив зі слізьми старий граф, пригортаючи її до грудей, із батьківською ніжністю, цілуючи її шляхетне чоло. Так буде краще, якщо ви все-таки відмовите йому. То підготовлений занепокоєнням, він не буде настільки вбитий цією страшною звісткою, як був би уражений нею сьогодні. Умовившись таким чином, вони розійшлися. Консуело, зовсім змучена хвилюваннями Ютомою, намагаючись не натрапити на Анзулето, прослизнула по коридорах і замкнулася в своїй кімнаті. Тут дівчина. Спробувала трохи заспокоїтися, почуваючи себе зовсім розбитою, вона кинулася на постіль і незабаром упала у важке забуття, що скоріше виснажує, ніж відновлює сили. Їй хотілося заснути, думаючи про Альберта, щоб ці думки ніби дозріли в тих таємничих виявах сну, у яких ми сподіваємося часом знайти, Пророчу відповідь, на хвилюючи нас питання, але в її уривчастих сновидіннях протягом декількох годин без перестану з'являвся не Альберт, а Анзолето. Вона бачила Венецію, коорди свою першу любов безтурботно, радісну, поетично. А що раз, коли вона пробуджувалася, спогад про Альберта зв'язувався в ній. Зі спогадом про лиховісну печеру, де звуки скрипки, підсилені в десятеро луною порожніх підземель, викликали тіні мерців і плакали над свіжою могилою зденка. Страх і сум ніби закривали її серце для любові, коли вона уявляла собі цю картину, майбутнє, що їй обіцяли. Вимальовувалося тільки серед похмурої пітьми та кривавих видінь. Тоді, як променисте, сповнене нещастям минуле, змушувало дихати вільної груди і радісно битися, серце, їй здавалося, що в цих снах, які говорили про минуле, вона чує свій власний голос. Він росте, росте, наповнює все навколо і могутній. Підноситься до небес, А коли їй пригадувалися Фантастичні звуки скрипки в печері, Цей же голос ставав різким, глухим І губився, подібно до передсмертного хрипіння У підземних безоднях. Усі ці неясні видіння До того стомили її, Що вона встала з постелі, Аби їх позбутися. Почувши перший заклик дзвона, який сповіщав, що обід буде подано через півгодини Вона почала одягатися, продовжуючи думати все про те ж Але дивна річ Уперше в житті вона з інтересом видивлялась у дзеркало А своєю зачіскою і туалетом зайнялася набагато уважніше Ніж серйозними питаннями, що її хвилювали Вона мимоволі чепурилась Їй хотілося бути гарною і це непереборне кокетство прокинулося в ній не для того, щоб збудити пристрасть і ревнощі люблячих її суперників. Вона думала і могла думати тільки про одного з них. Альберт ніколи ні єдиним словом не згадав про її зовнішність. Охоплений своєю пристрастю, може він вважав її навіть гарнішою, ніж вона була насправді, але думки його були такі піднесені, а любов така велика, що він побоявся б осквернити її, глянувши на неї захопленими очима закоханого або допитливим оком артиста. Для нього вона була завжди огорнута хмарою, крізь яку погляд його не наважувався проникнути, і яку його уява оточувала сліпучим ореолом. На зовнішні зміни він не звертав уваги, для нього вона завжди була однаковою. Він бачив її мертвотну блідою, висохлою, зів'ялою, боротьбі зі смертю більше схожої на примару, ніж на жінку. Тоді уважно і з тривогою він шукав у її рисах лише більш або менш загрозливі симптоми хвороби. Не помічаючи, що вона змарніла, що може, вона здатна вселити жах або відразу. Коли ж до неї повернулися блиск і жвавість молодості, він навіть не помітив, втратила чи виграла від цього її зовнішність. Для нього вона й у житті і в смерті була ідеалом усього молодого, високого, ідеалом незрівнянної краси, отчому, Консуело. Перед зеркалом ніколи не думала про Альберта. Зовсім інакше стояла справа Анзолето, з якою безкінечною увагою він розглядав, вивчав її того дня, коли прагнув і не міг вирішити, гарна вона чи ні. Як відзначав він найменшу рисочку її зовнішності, найменше зусилля сподобатися йому, як знав її волосся. Руки-ноги, її ходу, кольори, які були їй до лиця, найменшу складку її одягу, із якою палкою-наснагою хвалив він її зовнішність, з якою млосною хтивістю дивився на неї. Снотлива дівчина не розуміла тоді трепету свого серця. Вона не хотіла розуміти його і тепер, а тим часом знову відчувала його і майже з цією ж силою при думці, що зараз з'явиться перед Анзолето. Вона гнівалася на себе, червоніла від сорому й досади, намагалася наряджатися для одного Альберта, і все-таки вибиралась зачіску і стрічки, і навіть погляди, які подобались Анзолето. «На жаль, на жаль», – думала вона скінчивши одягатися і відриваючись від дзеркала. Невже я дійсно можу думати тільки про нього? І колишнє щастя має наді мною більше влади, ніж презирство до цього чоловіка та обіцянки нової любові. Хоч скільки я вдивляюся в майбутнє, без нього воно обіцяє мені тільки жах і розпач. Але яке було б це майбутнє з ним? Хіба я не знаю, що чудесні дні Венеції безповоротно промайнули? Що снотливість більше не житиме з нами, що душа Анзолето розбещена, пестощі його здатні тільки принизити мене, а моє життя було б ще години отруєне соромом, ревнощами, страхом і каяттям. Прискіпливо. Та суворо, розібравшись у собі, Консуело зрозуміла, що вона ж ніяк не помиляється відносно Анзолето, і що від почуття до нього в неї не залишилося й сліду. Вона вже не любила його всьогоденні, боялася і майже ненавиділа його, думаючи про майбутнє, яке могло б тільки ще більше розбестити його. Але в минулому вона так його обожнювала що в неї не було сил вирвати його ні зі свого життя, ні зі своєї душі. Тепер він був для неї, мов би, портретом, який нагадує кохану істоту і солодкі дні. І подібно до вдови, що тайкома від нового чоловіка милується зображенням його попередника, вона почувала, що померлий займає в її серці більше місця. Ніж живий Розділ шестидесятий Консуело була дівчиною розважливою І маючи душу піднесену, розуміла, що почуття Альберта Щиріше, шляхетніше і цінніше за любов Анзолето Тепер, коли обоє опинилися перед нею Вона було подумала, що здобула перемогу над своїм ворогом Проникливий погляд Альберта, тривалий міцний потиск його чесної руки красномовно свідчили про те, що молодий граф знає, чим скінчилася її розмова з графом-християном і згодний з покірною вдячністю чекати на рішення своєї долі. Насправді Альберт не сподівався дістати так багато і навіть сама невизначеність цього рішення – була йому солодка, тому що розвіяла побоювання, пов'язані із самовпевненою зарозумілістю Анзолето. Останній, навпаки, діяв надзвичайно самовпевнено. Здогадуючись приблизно про те, що відбувається навколо, він вирішив іти на пролом, ризикуючи навіть бути викинутим за двері. Його розв'язні манери, іронічний, зухвалий погляд. Викликали в консуело найглибшу відразу, а коли він з нахабним виглядом підійшов, маючи намір взяти її під руку, вона відвернулася і пішла до столу з Альбертом, який запропонував їй руку. Як завжди, молодий граф сів навпроти консуело, старий християн посадив її по ліву руку від себе на місце, яке раніше займала Амалія. Замість капелана, що зазвичай сидів ліворуч від Консуело, каноніса запросила сісти між дівчиною і капеланом, вигаданого брата. Таким чином Анзолето міг нашіптувати на вухо Консуело усякі ущіпливі слова, а його зневажливі дотипи, як він і розраховував, викликали обурення старого священника. План Анзолето... Був надзвичайно простий Він намагався збудити до себе ненависть Стати нестерпним для тих членів родини Що, як він відчував, були настроєні вороже До передбачуваного шлюбу Своїми кепськими манерами, фамільярним тоном Недоречними висловами Він розраховував створити найогидніше уявлення Про середовище та родичів Консуело «Подивимося», – говорив він собі, – «чи переварять вони братика, якого я їм піднесу?» Анзулето, недовчений співак і посередній трагік, був природженим коміком. Він достатньо надивився на вищий світ і навчився наслідувати гарні манери та приємні розмови вихованих людей. Але це могло тільки примирити Канонісу. З низьким походженням нареченої, а тому він удався до протилежної лінії поводження З тим більшою легкістю, що вона була йому набагато властивіша Переконавшись у тому, що він це слава, яка навмисно говорила Тільки німецькою мовою, заведеною при дворі і у добре вихованому товаристві Проте не пропускає жодного зі сказаних ним італійських слів Анзолето почав безугаву базікати, раз у раз прикладаючись до доброго угорського вина. Він не побоювався, що вино подіє на нього, бо звик до найміцніших напоїв. Одначе прикидався, начебто цілком перебуває під пливом пекучих винних парів, бажаючи виставити себе затятим п'яницею. План його вдався, що найкраще. Граф Християн, який спершу поблажливо сміявся над його блазнівськими витівками, незабаром став тільки удавано посміхатись, і йому потрібно було викликати на допомогу всю свою світську вічливість, усе своє батьківське почуття, щоб не поставити на місце нестерпного майбутнього Шурина свого шляхетного сина. Капелан не раз в обуренні підстрибував на стільці. Бурмочучі по-німецькому, щось на зразок заклинання проти бісів, Трапеза в результаті вийшла для нього вкрай невдалою. Ніколи в житті його травлення так не страждало. Каноніса слухала всі непристойності гостя із стриманим презирством і злостивим задоволенням. При кожній новійній синітниці, яку вирікав Анзолето, вона поглядала на брата, немов брала його всі вітки, а добродушний християн опускав голову, сілкуючись яким-небудь не завжди вдалим зауваженням відвернути увагу слухачів. Тоді Каноніса кидала оком на Альберта, але Альберт був незворушний. Здавалося, він не бачить і не чує свого невгамовного веселого гостя. Із усіх присутніх найдужче за всіх пригнічена була безсумнівно Консуело. Спочатку вона вирішила, що розбещені сіцині з Манзолетто, яких вона раніше в ньому не помічала, є наслідком його розпусного життя, адже ніколи він не поводився так у її присутності. Дівчина була настільки вражена, настільки обурена, що хотіла навіть устати за столу як раптом здогадалася, все це, не що інше, як військова хитрість. І до неї відразу повернулася холоднокровність, яка настільки гармоніювала з її незіпсованістю і почуттям гідності. Вона не прагнула проникнути ні в таємниці, ні у взаємини цієї родини, щоб інтригами завоювати пропоноване їй Альбертом становище. Це становище ні на хвилину не засліпило її, і вона в глибині душі усвідомлювала, наскільки несправедливим є обвинувачення, що зводить на неї Каноніса. Вона знала, вона прекрасно бачила, що любов Альберта, довіра його батька, вище цих нікчемних випробувань. Презирство, навіюване їй Анзулето, що виявився таким ницим і злісним у своїй помсті, додало їй сили. Очі її тільки раз зустрілися з очима Альберта, і вони зрозуміли одне одного. Консуело сказала так. Альберт відповів, не зважаючи ні на що. «Почекай, радіти». «Ти ще в мене поскачеш», – прошепотів своїй сусідці Анзулето, що перехопив і витлумачив цей погляд по-своєму. «Ви дуже доброзичливі, дякую вам», – відповіла Консуело. Вони перемовлялися крізь зуби зі швидкістю властивої венеціанській говірці, для якої характерна така велика кількість голосних і еліпсів що італійці Рима і Флоренції самі попервах ледве її розуміють. – Я визнаю, що в цю хвилину ти ненавидиш мене, – говорив Анзулето, – і уявляєш, що ненавидітимеш вічно, але все-таки тобі від мене не втекти. – Ви занадто рано відкрили свої карти, – сказала Консуело. – Але не занадто пізно, – заперечив Анзулето. Зробіть милість, благочестиве й отче. Звернувся він до капелана, Штовхнувши його під лікоть так, Що той пролив на своїй брижі Половину вина, яке підносив до рота. Лейте сміливіше це славне винце, Воно настільки ж корисне для душі і тіла, Як вино святої обідні. Ваша ясновельможносте, Звернувся він до старого графа, Простягаючи келих У вас ліворуч Біля самого серця Стоїть у запасі флакончик Із жовтого кришталю Що горить як сонце Упевнений Що варто мені випити Лише краплю цього нектару І я перетворюся На напівбога Бережіться Дитя моє Мовив граф Поклавши худу руку в перснях Награноване горлечко графина Старече вино Часом сковує вуста молодим Від злості Ти стала гарна, як бісеня Зауважив Анзолето свої сусідці Чистою італійською мовою щоб усі його зрозуміли Ти нагадуєш мені дияволицю З опери Галуппі Яку ти так чудово зіграла Торік у Венеції Послухайте, ваша ясновельможність, звертаючись до графа, сказав він. Довго ви маєте намір тримати у вашій визолоченій, оббитій шовком клітці мою сестрицю. Попереджаю вас. Вона пташка співоча, а птаха, якій не дають співати, незабаром трачає оперення. Я розумію, що вона щаслива тут, але високоповажна публіка, яку вона звела з розуму, наполегливо вимагає її повернення. Що стосується мене, то дайте мені ваше ім'я, ваш замок, усе вино вашого підвалу з вашим найповажнішим капеланом на додачу. Я ні за що не погоджуся розстатися з моїми театральними лампами, моїми котурнами, моїми руладами. «Ви, значить, також актор?» Сухо, з холодним презирством, запитала каноніса. «Актор? Блазень до ваших послуг? Ілюстріса?» «Ваша ясновельможносте? З італійської?» нітрохи трохи не бентежачись, відповідав Анзолето. «І в нього є талант?» Запитав у Консуело старий граф-християн із властивим йому м'яким добродушним спокоєм. «Ніякого!» – мовила Консуело, жалем дивлячись на свого супротивника. «Якщо це так, то ти себе ж ганьбиш!» – сказав Анзулето. «Адже я твій учень, одначе сподіваюся!» Вів далі він по-венеціанськи – у мене вистачить таланту, щоб змішати твої карти. Ви тільки собі цим зашкодите, заперечила Консуело тією ж говіркою. Пугані наміри забруднюють серце, а ваше серце втратить при цьому значно більше, ніж ви змусите втратити мене в серцях інших. Дуже радий бачити, що ти приймаєш мій виклик. Починай же, прекрасна войовнице, хоч як опускаєте ви своє забрало, а я бачу у близьку ваших очей досаду і страх. На жаль, ви можете прочитати в них тільки глибоку прикрість. Я думала, що зможу забути, які ви гідні презирства, але ви намагаєтеся мені це нагадати. Презирство й любов часто чудово вживаються у низьких душах, у душах найбільш гордих. Так було і буде завжди. У таких пікіровках минув весь обід. Коли перейшли до вітальні, каноніса, що очевидно вирішила потішитися нахабністю Анзулето, попросила його щонибудь проспівати. Він не змусив себе просити. Із силою вдаривши нервовими пальцями по клавішах старого дереншливого клавесина Заспівав одну із хвацьких пісень, які пожвавлювали інтимні вечері дзустін'яні Слова пісні були непристойні Каноніса не зрозуміла їх Її забавляв запал, із яким співав Анзолето Графа християна не могла не вразити краса голосу співака і надзвичайна легкість виконання, і він наївно насолоджувався, слухаючи його. Після першої пісні він попросив Анзолето проспівати ще. Альберт, сидячи біля консуело, нічого здавалося не чув. Він не проронив ані слова. Анзолето уявив, що молодий граф роздосадований, і усвідомлює, що над ним нарешті взяли гору. Він забув про свій намір розігнати слухачів непристойними піснями, до того ж бачачи, що завдяки наївності господарів або їхньому незнанню венеціанської говірки – це марна праця. Він піддався спокусі викликати захоплення, яке викликає артист, що співає заради задоволення співати. А крім того – Йому схотілося похвастатися перед Консуело своїми успіхами. Він дійсно просунувся вперед у можливих для нього межах. Голос його, може, втратив свою первісну свіжість. Оргії позбавили його юнацької м'якості, але зате тепер Анзулето краще володів ним, став більш умілим у подоланні труднощів, до чого завжди інстинктивно прагнув. Він проспівав добре і дістав багато похвал від графа-християна, каноніси і навіть капелана, шанувальника рулад, нездатного оцінити манеру співу Консуело, що відзначалася простотою та природністю. «Ви говорили, що в нього немає таланту», – сказав граф, звертаючись до Консуело. «Ви занадто суворі!» або занадто скромні відносно свого учня. Він дуже талановитий, і нарешті я бачу в ньому щось властиве вам. Добрий християн хотів цим маленьким тріумфом Анзулето загладити приниження, що перенесла вигадана сестра через витівки брата. Він підсилено підкреслював достоїнства співака. А той занадто любив вражати, та й кепська роль, нав'язана ним собі, почала вже набридати йому. І помітивши, що граф Альберт стає все більш замислений, він знову сів за клавесин. Каноніса, яка дрімала зазвичай при виконанні довгих музичних речей, попросила проспівати ще яку-небудь венеціанську пісеньку, і цього разу Анзолето вибрав більш пристойну. Він знав, що найкраще йому вдавалися народні пісні. Навіть у Консуело своєрідні особливості венеціанської його вірки не звучали так природно і характерно, як у цього сина Лагун, уродженого співака Йміма. Він так чудово зображував ту грубу відвертість рибалок Істрії. Істрія? Це півострів на півдні Європи між Трієстинською затокою та Адріатичним морем. До 1797 року прибережна смуга Істрії належала Венеції. Ту дотепну відважно відчайдушність гондольєрів Венеції, що неможливо було без жвавого інтересу не слухати його, не дивитися на нього. Його красиве, жваве і виразне обличчя ставало то суворим і гордим, як у перших, то ласкавим і насмішкувато веселим, як у других. Вульгарне кокетство його обрання, від якого за милю віддавало Венецією, ще підсилювало враження, і у цей момент не тільки не псувало його, а навпаки – личило йому. Консуело, що спочатку ставилася Довитіво Канзолетто, Байдуже! Довелося тепер прикидатися байдужою і чимось стурбованою. Хвилювання все більше і більше охоплювали її. В Анзолето вона бачила всю Венецію, а в Венеції всього Анзолето колишніх днів із його веселою вдачею, цнутливою любов'ю, з його дитячою гордістю. Очі її заволоклися слізьми, а грайливість Анзолето, що смішила інших, будила в її серці глибоку ніжність. Після народних пісень граф християн попросив Анзолето виконати духовні. О, що стосується цих пісень, я знаю всі, які тільки виконуються у Венеції, але вони на два голоси. І якщо сестра, вона теж їх знає. Не захоче співати зі мною, то я не зможу виконати бажання ваших ясновельможностей. Усі негайно почали просити консуело. Вона довго відмовлялася, хоча їй самій дуже хотілося співати, нарешті, уступаючи проханням предоброго Християна, що прагнув примирити її з братом, і старався показати, що сам він зовсім примирився з ним. Вона сіла біля анзолето і несміливо почала одну з довжелезних духовних пісень на два голоси, які в Венеції під час Великого посту співають цілими ночами коло статуй Мадон на перехрестях вулиць. Мелодія в них скоріше весела, ніж сумна, але одноманітність приспіву і поетичність слів, у яких відчувається часто щось язичницьке, сповнені ніжного смутку. Вона мало-помалу опановує слухача і нарешті зовсім захоплює. Консуело, наслідуючи жінок Венеції, співала ніжним, глуховатим голосом, а анзулето – різким, гортанним, як співають тамтешні юнаки, супроводжуючи свій спів акомпанементом на клавесині, тихим, безперервним і легким що нагадав його подрузі дзюркіт води біля кам'яних плит і шелест вітерця у виноградних лозах. Їй здалося, що вона у Венеції чарівну літню ніч, просто неба біля якої-небудь каплички повитої виноградом, освітленої трепетним сяйвом лампади, що відбивається в злегка затягнутих брижами водах каналу. О, яка різниця! між лиховісним, надримним хвилюванням пережитим нею цього ранку, коли вона слухала скрипку Альберта біля інших вод, нерухливих, чорних, мовчазних, сповнених примар, і цим баченням Венеції, з дивовижним небом, солодкими мелодіями, блакитними хвилями, і з відбиттям то миготливих вогнів, то променистий зірок, Анзулето, мов би, повертав її До споглядання прекрасного видовища Що втілювало для неї ідею життя і волі Тоді як печера Суворі давньочеські наспіви Кістки, освітлені лиховісним світлом смолоскипів Які відбиваються у воді Де, можливо, таїлися ті ж реліквії Що наводять жах Бліде захоплене обличчя Аскета Альберта Думки про невідомий світ, символічні картини, болісне збудження від незрозумілих чарів занадто обтяжували спокійну, просту душу консуело. Щоб проникнути в цю царину абстрактних ідей, їй досить було одного зусилля, яке при її яскравій фантазії їй нічого не варто зробити, але в результаті все єство її було надламане. Взнівачене таємничими муками Виснажене непосильним зачаруванням Її південний темперамент Більше навіть, аніж виховання Повставав проти суворого посвячення Містичну любов Альберт був для неї Генієм півночі Глибоким, могутнім Іноді величним Але завжди сумним Як вітер крижаних ночей Як приглушений голос Зимових потоків Його мрілива, допитлива душа Все запитувала Все перетворювала на символи І бурхливі грозові ночі І шлях метеорів І дику гармонію лісів І напівстерті написи Давніх могил Анзолето навпаки, Був уособленням півдня Розпаленою І заплідненою гарячим сонцем І яскравим світлом Плоттю Вся поезія якої полягала в пишності цвітіння, а гордість у багатстві життєвих сил, у ньому говорило життя почуття, жага насолод, безтурботність і відчайдушність артистичної натури, своєрідне невідання чи байдужість до поняття про добро і зло, невимогливість до того, що називається щастям, презирство. Чи нездатність до мислення? Словом, то був ворог і супротивник усього духовного. Опинившись між цими двома чоловіками, з яких кожен був зв'язаний середовищем зовсім далеким іншому, консуело, мобуть, знесиліла, втратила всяку здатність діяти енергійно, сміливо, уподібнилася душі, відділені від тіла. Вона любила прекрасне, жадала ідеалу. І Альберт знайомив її з цим прекрасним, пропонував їй цей ідеал. Але Альберт, розвідку таланту якого заважала недуга, занадто віддавався духовному життю. Він так мало знав про потреби життя дійсного, що часто втрачав здатність відчувати власне існування. Він не уявляв собі, що похмурі ідеї та предмети, з якими він жився, можуть вселити його нареченій, яка перебувала цілком під пливом любові, чесноти і інші почуття, крім захопленої віри і ніжної прихильності. Він не передбачав, не розумів, що втягує її в атмосферу, де вона померла б, подібно до тропічної рослини в полярному холоді. Взагалі, він не усвідомлював, яке насильство вона мусила зробити над собою, щоб думати і відчувати, як він. Анзолето навпаки, наносячи рани душі Консуело, обурюючи у всіх відношеннях її розум, у той же час уміщав у своїх могутніх грудях, які розвинулися під подувом запашних вітрів півдня, живлюще повітря якого квітка Іспанії, як він бувало називав Консуело, потребувала, щоб ожити. Він нагадав їй про життя сповнене бездумного споглядання, невідання і принадності, про світ простих мелодій, світлих і легких, про спокійне, безтурботне минуле, в якому було так багато руху, наївної цнотливості. Чесності без зусиль, набожності без міркування. Це було майже існування птаха. А хіба артист не схожий на птаха? А хіба не треба людині випити хоч трохи скупка життя, спільного для всього живого, щоб самому стати досконалішим і направити до добра, скарби свого розуму? Голос Консуело? Звучав усе ніжніше і розчуленіше в міру того, як вона інстинктивно піддавалася аналізу, якому я тут приділив, можливо, занадто багато часу. Нехай вибачиться мені це, інакше було б важко зрозуміти, внаслідок якої фатальної мінливості почуттів, ця дівчина така розумна, така щира» яка за чверть години перед тим із повною підставою ненавиділа Анзулетто, забулася до того, що з насолодою слухала його голос, торкалася його волосся, дихала одним з ним повітрям. Вітальня була занадто велика, як відомо читачам, аби бути добре освітленою, та до того ж день уже хилився до вечора. Піпітр-клавесина сина на який Анзолето поставив розкритий товстий нотний зошит, приховував їх від слухачів, які сиділи на деякій відстані, і голови співаків усе ближче-ближче схилялись одна до одної, Анзолето, акомпонуючи вже тільки однією рукою, іншою обійняв гнучкий стан своєї подруги і непомітно пригорнув її до себе. Шість місяців. Обурення й горя зникли з пам'яті молодої дівчини, як сон. Їй здавалося, начебто вона в Венеції, і благає Мадонну благословити її любов до красення нареченого, який призначений їй матір'ю, а тепер молиться з нею рука об руку, серце до серця. Вона не помітила, як Альберт вийшов із кімнати, і саме повітря здалося їй легшим, сутінки м'якшими. Раптом по закінченні однієї строфи вона відчула на своїх губах дотик гарячих уст свого першого нареченого. Вона стримала крик і, схилившись над клавесином, розридалася. У цю хвилину повернувся граф Альберт. Він почув її ридання. Побачив образливу радість Анзолето, хвилювання, що перервало спів юної артистки, не здивувало інших свідків цієї сцени. Ніхто не бачив поцілунку, і кожний допускав, що спогади дитинства і любов до свого мистецтва могли викликати ці сльози. Графа Християна трохи засмутила ця чутливість, яка говорила, про глибоку прихильність дівчини до того, чим він просив її пожертвувати. Каноніса же капелан раділи, сподіваючись, що жертва ця не зможе здійснитись. Альберт іще не замислювався над тим, чи можна буде графині Рудольштад знову стати артисткою, чи їй доведеться відмовитися від сцени. Він готовий був на все погодитись. Усе дозволити, навіть сам наполягти, аби тільки вона була щаслива і вільна, він дозволяв їй самій зробити вибір між світом, театром і усамітненням. Відсутність забонів егоїзму доходила в ньому до того, що йому на думку не спадали найпростіші речі. Так, він навіть не подумав. Ще в Консуело могла з'явитися думка Пожертвувати собою заради нього Бо він не жадав ніякої жертви Але з властивою йому далекоглядністю Він проник у саму серцевину дерева І виявив там хробака В одну мить йому стало зрозуміло їм насправді був анзолето для Консуело Яку мету переслідував І яке почуття Навіював їй. Альберт уважно подивився на цього неприємного йому чоловіка, до якого досі не хотів придивлятися, не бажаючи ненавидіти брата Консуело. І він побачив у ньому коханця, зухвалого, наполегливого, підступного. Шляхетний Альберт не подумав про себе. Ні сумніви, ні ревнощі не прокинулися в його серці. Він зрозумів тільки, що Консуело загрожує небезпека, бо своїм глибоким, проникливим поглядом ця людина, чий слабкий зір насилу переносив сонячне світло, погано розрізняв кольори й форми, читав у глибині душ і завдяки якійсь таємничій силі провидіння проникав у найпотаємніші помисли негідників і шахраїв. Я не маю сил пояснити природним шляхом цей дивний дар, що часом виявлявся в ньому. Деякі його властивості, недосліджені і непояснені наукою, так і залишилися незрозумілими як до його близьких, так і для оповідача, що розказує вам про них і через сто років настільки ж мало знає про них, як і великі уми його століття. Альберт, Побачивши у всій наготі егоїстичну, марнолюбну душу свого суперника, не сказав собі «Ось мій ворог», а подумав «Ось ворог Консуело». І нічим не показавши, що він зробив таке відкриття, дав собі слово оберігати, охороняти її. Розділ шістдесят перший Скориставшись першою ж нагодою, Консуелу вийшла з вітальні і спустилася в сад. Сонце сіло, перші зірки, спокійні, бліді, мерехтіли в небі, ще рожевому на заході і вже темному на сході. Юні артисті хотілося вдихнути спокій чистого прохолодного повітря перших осінніх вечорів. Пристрасна знемога тіснила їй груди, пробуджуючи в ній у той же час до кори сумління. І вона закликала всі сили душі на допомогу своєї волі. Вона могла б задати собі запитання «Невже ж не знаю я, люблю чи ненавиджу?» Консуелу тремтіла, немов відчуваючи, що мужність залишає її в найнебезпечнішу хвилину її життя. І вперше – вона не знаходила в собі тієї безпосередності першого спонукання, тої святої впевненості правильності своїх намірів, які завжди підтримували її випробування. Вона покинула вітальню, щоб утекти від чарів Анзолето, і в той же час тривожно бажала, щоб він пішов за нею. Листя починало обсипатися, коли зачеплене подолом плаття – Воно шелестіло за нею, її чувалися чиїсь кроки. Вона готова була бігти без оглядки, але відразу зупинялася, немов прикута до місця чарівною силою. Дійсно, за нею хтось йшов, не сміючи і не бажаючи себе виявити. То був Альберт, далекий від дрібного прикидання, що йменується пристойністю і відчуваючи себе з огляду на свою велику любов, вищим від всякого фальшивого сорому, він через хвилину вийшов слідом за нею, вирішивши без її відома охороняти її і перешкодити спокусникові наблизитися до неї. Анзолето помітив цю наївну поспішність, але це його не дуже стривожило. Він занадто добре бачив з ніяковілість Консуело, щоб не вважати свою перемогу забезпеченою. До того ж, дрібні успіхи розвинули в ньому дивовижну зарозумілість, і він вирішив не прискорювати подій, не дратувати свою кохану, не сповнювати жахом родину. «Мені нема чого тепер поспішати», – говорив він собі. «Гнів додав би їй тільки сили, тоді як мій скорботний, пригнічений вигляд, Знищить залишок її злості проти мене У неї гордий розум Звернемося до її почуттів Вона без сумніву менш сувора, ніж була в Венеції Тут вдача її пом'якшилася Не біда, якщо суперникові випаде зайвий щасливий деньок Завтра вона буде моєю А можливо, ще й цієї ночі Побачимо не будемо її залякувати, підбурюючи до якого-небудь відчайдушного рішення. Вона не видала мене і з жалості, або зі страху, вона дала змогу старим уважати мене її братом, а ті, незважаючи на всі мої дурощі, вирішили терпіти мене з любові до неї. Я домігся свого швидше, ніж сподівався. Можна й перепочити. І граф християн, і каноніса, і капелан були надзвичайно здивовані, помітивши, як раптово змінилися на краще манери Анзолето, яким скромним зробився його тон, як тихо і запобігливо він почав триматись. Анзолето дипломатично поскаржився пошепки капеланові на нестерпний головний біль, додавши, що взагалі дуже помірно ставиться до вина, а тут випив за обідом угорського, не маючи поняття про його міцність, і воно вдарило йому в голову. За хвилину його зізнання було повідомлено по німецькому канонісі і графові, що поставився до цієї спроби молодика виправдатися з великодушною готовністю. Він це слава спочатку була менш поблажлива але зусилля лицеміра міра сподобатись їй шанобливе вихваляння дворянства, захоплені відгуки про порядок, який панував у замку. Усе це невдовзі обезброїло її доброзичливу, незлопам'ятну натуру. Спершу вона його слухала з нічев'я, але під кінець зацікавилася розмовою і погодилася з братом, що Анзолето – прекрасний, Чарівний молодик Через годину Консуело повернулася з прогулянки Цей час Не пропав марно для Анзулето Він устиг так привернути до себе Всю родину Що був уже впевнений У можливості залишатися в замку Стільки днів Скільки йому знадобиться Для досягнення своєї мети Він не зрозумів що говорив німецькою мовою «старий граф Консуело», але здогадався по тому, як дивився на нього християн і по здивованому і збентеженому обличчю молодої дівчини, що «старий граф» розсипався в похвалах на його адресу і навіть злегка покартав її за брак уваги до такого милого брата. «Послухайте, сеньоро!» – звернулася до неї Каноніса – що незважаючи на всю свою ворожість, усе таки бажала їй добра, та до того ж уважала це справою благочестя. Ви за обідом гнівалися на свого брата, і треба сказати правду, він цього заслуговував. Але він кращий, аніж здався нам спочатку. Брат ніжно любить вас і щойно багато говорить про вас і з глибоким почуттям, і навіть з повагою. Не будьте ж до нього більш суворі, ніж ми. За моїм глибоким переконанням, він дуже засмучений тим, що випив зайве за обідом, а особливо через вас. Поговоріть з ним. Не будьте холодні з людиною, настільки близькою вам по крові. Візьміть приклад з мене. Хоч мій брат «Барон Фрідріх замолоду і полюбляв мене піддражнювати, і навіть часто дуже сердив. Я ніколи не могла й години бути з ним у сварці». Консуело, не сміючи ні переконувати добру бабусю, ні підтримувати її омани, була приголомшена цією новою атакою Анзолето, сила і спритність якого – були для неї очевидні. «Ви не зрозуміли, що сказала моя сестра?» запитав християн молодика. «Зараз перекладу двома словами. Моя сестра дорікнула Консуело за те, що вона вже занадто по-материнському сувора з вами. А я впевнений, що сама Консуело жадає помиритися. Поцілуйтеся ж, діти мої!» ну, Милий юначе, зробіть перший крок, і якщо у вас у минулому і були якінебудь гріхи стосовно неї, покайтеся, щоб вона вас простила. Анзулето не змусив повторювати це двічі. Схопивши тремтячу руку Консуело, що не зважилася відняти її, мовив так, я був страшенно винуватий перед нею. І так каюся, що всі мої спроби забутися, тільки ще більше розбивають мені серце. Вона прекрасно знає це, і коли б не було в неї залізної волі, коли б не була вона горда своєю силою і нещадна в своїй чесноті, вона зрозуміла, що я й так уже достатньо покараний докарами сумління». Пробач, мені, сестро, і поверни мені свою любов, а то я зараз же виїду і буду поневірятися по білому світу в розпачі, самотності і тузі. Усюди чужий, без підтримки, без поради, без прихильності, я не зможу більше вірити Богу, і мої помилки впадуть на твою голову. Ця покаянна промова Назвичайно зворушила графа і викликала сльози в доброї каноніси. Чуєте, Порпоріно? вигукнула вона, його слова прекрасні і справедливі. Пане капелане, вам належить іменем віри наказати сеньорі помиритись з братом. Капелан уже збирався було втрутитися в цю справу, але Анзолето. Не дочекавшись його проповіді, схопив обійми консуело і, незважаючи на її опір і переляк, жагуче поцілував перед самим носом капелана для науки присутнім. Консуело, понята жахом, одна стільки нахабного обману, вирішила покласти цьому край. Досить. мовила вона. Пане графе, вислухайте мене. Вона готова була все розповісти, але тут увійшов Альберт, і негайна думка Прозденка скувала страхом її душу, готову відкритися. Необлаганий покровитель Консуело був здатний без шуму і без зайвих слів звільнити її від ворога, якого вона збиралася викрити. Вона зблідла і сумним докором глянула на Анзолето, і слова заумерли на її вустах. Рівно о сьомій годині вечора всі сіли за стіл вечеряти. Якщо настільки часті трапези здатні позбавити апетиту моїх витончених читачок, я змушений їм сказати, що мода втримуватися від їжі була не в честі в ті часи і в тій країні. Здається, я вже згадувала про те, що в замку велетнів. Їли повільно, добряче й часто, ледве чи не половина дня минала за обіднім столом. І зізнаюся, консуело, яка з дитинства мимохід звикла задовольнятися протягом дня декількома ложками звареного на воді рису, вважала ці луколівські трапези смертельно довгими. Уперше вона не змогла усвідомити того, скільки тривалася вечеря годину. Мить чи сторіччя, вона так само мало усвідомлювала, що існує, як і Альберт, коли він бував сам у своєму гроті. Їй здавалося, що вона п'яна, настільки сором, любов і жах володіли нею. Вона нічого не їла, не чула, нічого не бачила навколо себе. Сум'яті, подібно до людини, що летить у прірву і бачить, як одна за одною ламаються неміцні гілки, за які вона намагається втриматися, Консуело дивилася на дно безодні, і голова її йшла обертом. Анзулето сидів біля неї, він торкався її плаття, раз у раз притискався ліктем до її ліктя, а ногою – до її ноги. Прагнучи їй прислужитися, він доторкався до її рук, і на мить утримував їх у своїх Але ця мить, цей пекучий потиск Містив у собі цілий світ на солод Та й кома він шепотів їй слова Від яких можна було задихнутися Пожирав її очима Користуючись миттю скороминущою Як блискавка, він мінявся з нею склянкою І доторкався губами до кришталю до якого щойно доторкались її губи Він умів бути полум'ям для неї І холодним, як лід, в очах інших Він премило тримався, поштиво розмовляв Був надзвичайно уважний до каноніси Сповнений поваги до капелана Пропонував йому кращі шматки м'яса І сам нарізав їх із граціозною спритністю людини Яка звикла до гарного столу він помітив, що благочестивий батько був ласуном, але через сором'язливість нерідко обмежував свою ненажерливість. Капеланові вельми припала до смаку люб'язність молодика, і він побажав навіть, щоб цей новий чашник до кінця днів своїх пробував у замку велетнів. Усі помітили, що Анзоле топив тільки воду, і коли капелан мовбив відповідь на його люб'язність, запропонував йому вина, він мовив привселюдно Тисячу разів дякую, але більше я вже не попадуся Ваше прекрасне вино, в якому я недавно намагався знайти забуття, підступне Тепер мої прикрощі минули, і я повертаюся до води, свого звичайного напою і вірного друга Усі засиділися трохи довше звичайного. Анзолето знову співав, і цього разу для Консуело. Він вибирав твори її улюблених стародавніх композиторів, яких вона сама навчила його, і виконував їх старанно, зі смаком і тонким розумінням, як вона завжди від нього вимагала. То було нове нагадування про найдорожчі, найчистіші хвилини її любові, і захоплення мистецтвом, коли всі зібралися розходитись, Анзолето, вибравши хвилину, прошепотів їй: "Я знаю, де твоя кімната, мене помістили в тому ж коридорі. Опівночі я стану на коліна біля твоїх дверей і простою так до ранку, не відмов вислухати мене хоч хвилину". Я не пориваюся знову завоювати твою любов. Я її не вартий. Знаю, що ти більше не можеш любити мене. Знаю, що інший ощасливлений тобою, і мені треба виїхати. Виїду я з глибокою скорботою в душі, і залишком днів мої володітимуть фурії. Але не виганяй мене, не сказавши мені слова жалю не сказавши прости. Якщо ти відмовиш мені в цьому, я на світанку виїду і тоді вже загину назавжди. Не говоріть так, Анзолето. Ми мусимо розстатися з вами зараз і розстатися навік. Я вас прощаю і бажаю доброї путі, іронічним тоном докінчив він і негайно повертаючись до свого лицемірства вів далі. «Ти безжалісна, Консуело! Ти хочеш, аби я остаточно загинув, аби у мені не залишилося жодного доброго почуття, жодного гарного спогаду. Чого ти боїшся? Чи не доводив я тобі тисячу разів свою повагу, чистоту своєї любові? Коли любиш безумно, хіба не стаєш рабом?» Невже ти не знаєш, що одного твого слова досить, аби приборкати, поневолити мене? Заради Бога, якщо тільки ти не коханка того чоловіка, за якого виходиш заміж, якщо він не хазяїн твоєї кімнати і не поділяє всі твої ночі, він не коханець мій і ніколи ним не був» перебила його Консуело тоном гордовитої безвинності. Було б краще, якби вона придушила в собі цей гордий порив, хоча й цілком обґрунтований. Він був занадто щиросердий зараз. Анзолето не був боягузом, але він любив життя. І коли б розраховував він знайти в кімнаті Консуело відважного стража, молодий італієць, Преспокійно залишився б у себе. Правдиві нотки, що пролунали у відповіді молодої дівчини, остаточно додали йому сміливості. «У такому разі я не погублю твого майбутнього», – сказав він. «Я буду такий обережний, такий спритний, увійду так беззвучно і буду так тихо говорити, що не ушкоджу твоєї репутації». «Та до того ж, чи не брать я тобі? Що ж дивного, коли, ведучи на світанку, я прийшов з тобою попрощатись?» «Ні-ні, не приходьте!» Охоплена жахом, мовила Консуело «Покої графа Альберта розташовані поряд, а що, коли він здогадається про все?» Анзолето, якщо ви піддасте себе небезпеці, я не ручаюся за ваше життя!» Говорю вам серйозно, у мене кров холоне в жилах при думці. І справді Анзулето, що тримав їй руку в своїй, відчув, як вона стала холоднішою від мармуру. Якщо ти змусиш мене стояти біля твоїх дверей і сперечатися з тобою, ти дійсно наразиш моє життя на небезпеку. З посмішкою перебив він її. Але якщо двері твої будуть незамкнені, а наші поцілунки німі, то ми нічим не ризикуємо. Згадай, як проводили ми разом цілі ночі, не розбудивши жодного з наших численних сусідів на корте Мінеллі. Ну а щодо мене, то коли немає іншої перешкоди, крім ревнощів графа, та іншої небезпеки, крім смерті. У цю хвилину Консуело побачила, як погляд графа Альберта зазвичай затуманений. Зупинившись на Анзолетто, раптом став ясним і глибоким. Розмови їхньої чути він не міг, але здавалося, він чує очима. Консуело визволила свою руку з руки Анзолетто і пригніченим голосом промовила. «Ах, якщо ти любиш мене!» Не поводя зухвало з цією страшною людиною. Ти за себе боїшся? швидко запитав Анзолето. Ні, але за всіх, що мене оточують і загрожують мені і за тих, хто тебе обожнює, звичайно. Ну що ж, нехай так, умерти на твоїх очах, біля твоїх ніг о, я тільки цього й прагну! Я буду біля твоїх дверей опівночі, пручаючись, ти тільки прискориш мою загибель. Як? Ви їдете завтра і ні з ким не прощаєтеся? запитала консуело, побачивши, що він, розкланявшись із графом і канонісою, нічого не сказав їм про свій від'їзд. Ні, не прощаюся, сказав він. Вони заходилися б мене втримувати, а я, бачачи, що всі навкруги немов змовилися подовжити мої муки, міг би проти волі поступитися. Ти передаси їм за мене вибачення і прощальний привіт. Я наказав провіднику тримати коней на поготові до четвертої години ранку. Це було чистісінькою правдою, манера Альберта. Якось по-особливому дивитися на нього, не випала з-під уваги Анзолето. Він вирішив іти на все, але був готовий і до втечі. Про всяк випадок його коні стояли осідланими на стайні, і провідник дістав наказ не лягати. Консуело повернулася до себе в кімнату в стані невимовного жаху. Вона не хотіла бачити в себе Анзулето. І в той же час боялась, якби що-небудь не перешкодило йому прийти. Ввесь час вона перебувала під владою цього двоїстого, оманного, нездоланного почуття, що вносило розлад між її серцем і совістю. Ніколи ще вона не здавалася собі такою нещасною, покинутою, такою самотньою на світі. О, мій учителю Порпоро! «Де ви?» – подумки вигукнула вона. «Лише ви один могли б урятувати мене. Вам одному відома моя недуга і небезпека, що загрожує мені. Тільки ви, різкий, суворий, недовірливий, як батько і друг, змогли б урятувати мене від падіння в безодню, куди я лечу. Але хіба навколо мене немає друзів? Хіба граф християн?» Не батько мені, хіба не була б матір'ю для мене каноніса, якби мала я мужність не звертати уваги на її забобони і розкрити їй своє серце. Альберт, хіба він не опора моя? Не брат, не чоловік, якби я погодилася тільки вимовити одне слово. Так, він може бути моїм рятівником, а я боюся його. Відштовхую. Треба піти до них. Подумки додала вона, підводячись і у хвилюванні зробивши кілька кроків по кімнаті. Мені потрібно з'єднати свою долю з ними. Я маю шукати в них захисту. Сховатися під крильми цих ангелів-хранителів. Тут живуть спокій, гідність, честь, приниження і розпач. Чекають мене біля Анзолето. О, так! Треба йти до них, покаятися в тому, що сталося цього страшного дня. Треба розповісти про все, що діється в мені, аби вони могли врятувати, захистити мене від мене самої. Треба зв'язати себе з ними клятвою. Треба вимовити це страшне так, що поставить нездоланну перешкоду між мною і моїм мучителем. Іду до них, Одначе, замість того, щоб іти, вона безсило пала на стілець і в розпачі заридала над своїм втраченим спокоєм, над своєю подоланою силою. Але як, говорила вона собі, як іти до них із новою неправдою, як пропонувати їм розпусницю, дружину перелюбницю? Адже насправді. Я розбещена в душі і на вустах моїх, які вимовили б обітницю незмінної вірності, найчеснішому з людей. Горить ще поцілунок іншого, а серце моє калатає нечистою радістю при одному спогаді про нього. Ах, адже й моя любов до нікчемного Анзолето змінилась, як і він сам. Це вже не та. Спокійна, свята любов, з думкою про яку я безтурботно засинала під крилами матері, розпростертими у високості небес. Це пристрасть, настільки ж бурхлива і низька, як і той, хто збудив її в мені. У душі моїй не залишилося вже нічого великого, правдивого, і сьогоднішнього ранку я брешу самій собі, так само, як брешу іншим. Як же мені тепер не брехати? Тут чи вдалині? Анзолето завжди буде переді мною. Одна думка про завтрашню розлуку, болісна для мене. І в обіймах іншого я буду марити тільки про нього. Що ж робити? Як бути? А час ішов. І страшенно швидко, і страшенно повільно. Ми зустрінемося, говорила вона собі. Я скажу йому, що ненавиджу, зневажаю його, що не хочу більше його бачити. Але ні, я знову брешу, я нічого не скажу. А якщо у мене вистачить духу сказати, то я зараз же відмовлюся від своїх слів. Я навіть не впевнена, що збережу цнотливість. Анзолето вже не вірить у неї і може поставитися до мене нешанобливо. Та я сама більше не вірю в себе, не вірю ні в що. Я здатна віддатися йому під страху, але не через слабкість. О, краще вмерти, ніж втратити до себе повагу, коли хитрість і розпуста восторжествують над прагненням до святості над шляхетними намірами, вкладеними в мене Богом. Вона підійшла до вікна, і їй спало на думку кинутися вниз, аби смерть позбавила її безчестя, що омов вже торкнулось її. Борючись із цією похмурою спокусою, вона шукала шляхів до порятунку, власне кажучи, їх вистачало, та їй здавалося, що всі вони, спричиняють іншу небезпеку. Насамперед, вона зачинила на в двері, у якій міг увійти Анзолето, але вона лише наполовину знала цього холодного егоїста і, маючи докази його фізичної хоробрості, не підозрювала, що він зовсім позбавлений мужності моральної, коли людина готова йти на смерть, Заради задоволення своєї пристрасті Вона думала, що він одважиться прийти до неї Буде домагатися пояснень Може навіть підняти шум А тим часом досить було найменшого шереху Щоб привернути увагу Альберта У стіні суміжної кімнати Як майже в усіх приміщеннях замку Були потайні сходи, що вели на нижній поверх і виходили біля самісіньких покоїв каноніси Це був єдиний притулок Де дівчина могла сховатися Від безрозсудливої зухвалості Анзолето. Якби вона зважилася на цей крок Їй довелося б усьому покаятися І навіть зробити це заздалегідь Аби не подати приводу до скандалу Який з переляку легко могла роздути Преподобна він це слава Залишався ще сад, але якби з'явився там Анзолето, а він, очевидно, вже добре вивчив увесь замок, це значило б прямо йти на загибель. Обмірковуючи все це, Консуело побачила зі свого вікна, що виходило на задній двір, світло біля стаєнь. Розгледіла вона там і чоловіка, не будячи інших служників, то входячи, то виходячи із дверей, він, здавалося, готувався до від'їзду. По одягу вона впізнала в ньому провідника Анзулето, що сідлав за його наказом коней. Побачила вона також світло сторожа звідного мосту і не без підстави подумала, що той був попереджений провідником про від'їзд, хоча точний час і ще не було призначено. Поки Консуело спостерігала за тим, що відбувалося біля Стані, перебираючи подумки тисячі припущень і проєктів, їй спав на думку доволі дивний і дуже сміливий план. Завдяки йому зникала необхідність прийняти те або інше крайнє рішення, що отак жахало її, і той же час у її житті, Відкривалися нові перспективи. Ось чому план цей здавався їй справжнім одкровенням з гори. Їй ніколи було зупинятися ні на способах здійснення цього плану, ні на його наслідка. Здавалося, саме провидіння подбало про те, щоб вона могла втілити його в життя, а наслідків вона сподівалася уникнути, і консуело взялася наведений лист, страшенно поспішаючи, що легко можна собі уявити, адже на годиннику замку вже пробило одинадцять «Альберте, я змушена виїхати, люблю вас усією душею, ви це знаєте, але у мені живуть суперечливі бентежні почуття, я терзаюся і не в змозі пояснити це ні вам» ні собі самій. Якби ви були зі мною в цю хвилину, я сказала б, що вручаю себе вам, даю змогу вам піклуватися про моє майбутнє, згодна бути вашою дружиною, можливо, навіть сказала б вам, що хочу цього. Однак я обдурила б вас, або дала б безрозсудну обітницю, тому що серце моє недостатньо ще й очистилося від колишньої любові, аби без страху належати зараз вам і без докорів сумління заслужити вашу любов. Я вирушаю до Відня, щоб зустрітися з Пурпорою або дочекатися його, судячи з листа, якого він надіслав вашому паноцеві. Він уже має перебувати там або приїде туди через кілька днів. Присягаюсь. Я їду до нього, щоб забути ненависне минуле І жити надією на майбутнє, у якому ви є для мене опорою опор Не шукайте мене, я забороняю вам їхати за мною В ім'я цього майбутнього Ваше нетерпіння може лише зашкодити йому А можливо і зруйнувати Чекайте на мене і будьте вірні обітниці яку ви мені дали, не ходити без мене до. Ви розумієте, про що я говорю? Сподівайтеся на мене, я наказую, тому що йду зі святою впевненістю повернутися дуже скоро або покликати вас до себе. Зараз я немов у страшному сні, і мені здається, що залишившись наодинці з собою, я прокинуся гідною вас. Не хочу, щоб брат їхав за мною. Я обдурю його, направивши хибному шляху. Вим'я всього для вас найдорожчого. Не заважайте ні в чому моєму задуму. І вірте в мою щирість. Тоді я побачу, чи дійсно ви любите мене. І чи зможу я, не червоніючи, протиставити вашому багатству Свою бідність, вашому титулу, своє скромне походження, ваші вченості, своє неудство Прощавайте Ні, до побачення, Альберте, аби довести вам, що я їду не назавжди Доручаю вам схилити вашу шановну, дорогу тітоньку Прихильно подивитися на наш шлюб І зберегти добре ставлення до мене вашого батька Найкращого і найпредостойнішого з людей Відверто розповідайте йому про все Звідня напишу Надія, що таким листом можна переконати І заспокоїти людину настільки закохану, як Альберт Була, звичайно, дуже смілива, але не безрозсудна Консуело відчувала, поки писала цього листа як до неї вертаються і сила волі, і прямодушність. Вона дійсно готова була виконати все, що обіцяла. Вона вірила в глибоку проникливість, майже ясновидіння Альберта, знала, що його не обдуриш, була переконана, що він їй повірить і, залишаючись вірним собі, беззаперечно послухається її. У цю хвилину вона дивилася І на Альберта І на все, що відбувалося Його очима Згорнувши листа Але не запечатавши його Вона накинула дорожній плащ Покрила голову Дуже густою чорною вуаллю Взула міцні черевики Захопила невелику суму грошей Яка була в неї Трохи білизни І на шпинках і з неймовірною обережністю спустилася сходами на нижній поверх. Там вона пробралася в покої графа Християна, а потім до його молитовні, куди він незмінно входив рівно о шостій ранку. Вона поклала листа на подушку, на яку граф зазвичай клав свій молитовник, перш ніж опуститися на коліна. Потім, зійшовши у двір, Нікого не розбудивши Попрямувала просто до стаєнь Провідник, який почувався не дуже спокійно Глухої ночі у великому замку Де все спало мертвим сном У першу хвилину перелякався Побачивши чорну жінку Що наближалася до нього немов примара Він забився в далекий кут стані Не сміючи ні крикнути Ні задати їй запитання Цього й треба було консуело. Тільки-но вона зміркувала, що її ніхто не може ні побачити, ні почути. Їй було відомо, що вікна кімнати Альберта Ензолето не виходять на цей двір. Вона сказала провіднику. «Я сестра молодика, якого ти привіз сюди сьогодні вранці. Він викрадає мене. Це щойно вирішено між нами. Скоріше заміни сідло». На його коні дамським Їх тут декілька І рушай за мною до тусти Не проронивши жодного слова Не зробивши жодного кроку Що міг би видати При слузі замку Мою втечу Плату одержиш подвійно Ти здивований? Ну, хочеш Тільки, ну, доберемося до міста Ти мусиш негайно ж на цих конях Повернутися сюди за братом Провідник похитав головою, тобі буде заплачено втричі більше. Провідник кивком голови виказав згоду, і ти кар'єром привезеш його до Тусти, де я чекатиму на вас. Провідник знову похитав головою, тобі дадуть за другу поїздку, чотири рази більше, ніж за першу. Провідник погодився, в одну мить коня на якому мала їхати Консуело, було пересідлано. «Це не все», – мовила Консуело, скочивши на коня, коли той іще не був остаточно загнузданий. «Дай мені твій капелюх і накинь поверх мого свій плащ на одну мить». «Розумію», – сказав провідник, – «треба обдурити сторожа, та це не важка справа». О, я не вперше викрадаю знатний дівиць. Сподіваюся, ваш коханий добре заплатить, хоч ви й сестра йому. посміхаючись, додав він. Насамперед, я сама добре заплачу тобі. Ну, мовчи, готовий? Уже в сідлі. Поїду перед і звели спустити міст. Вони проїхали по мосту кроком. Зробили так аби минути стіни замку, і через чверть години були вже на великій дорозі всипані гравієм. Консуело до того жодного разу в житті не їздила верхи. На щастя, її кінь, хоча й сильний, був смирної вдачі. Провідник підбадьорював його, присмокуючи язиком, і той, скачучи рівним, стриманим галопом, по лісах і чагарниках, доставив Амазонку до місця призначення через дві години. При в'їзді до міста Консуело зупинила коня і стрибнула на землю. «Я не хочу, щоб мене тут бачили», – сказала вона провіднику, даючи йому домовлену плату за себе і за Анзолето. «По місту я піду пішки, дістану тут у знайомих екіпаж». І поїду по дорозі до Праги Я поїду швидко Щоб до світанку Якнайдалі від'їхати від місць, де мене знають В обличчя Вранці я зроблю зупинку І буду чекати брата А де? Не знаю ще Скажи йому, що на одній з поштових станцій Нехай тільки не розпитує Раніше, ніж від'їде На 10 миль звідси Тоді нехай запитує про пані Вольф. Це перше ім'я, що спало мені на думку. Тільки ти не забудь його. Скажи, до Праги веде тільки одна дорога? Одна до? Ну гаразд. Зупинися у передмісті і дай перепочити коням. Постарайся, щоб не помітили дамського сідла. Накинь на нього свій плащ. Не відповідай ні на які запитання». І скоріше пускайся в дорогу назад Зачекай І ще одне слово Передай братові Нехай він не вагається Не затримується І їде так, аби його ніхто не бачив У замку Йому загрожує смерть Господь з вами Красуне Відповів провідник Який устиг уже переконатися в тому Що йому добре заплачено та якби навіть мої бідні конячки здохли, я й то був би радий прислужити вам Прикро одначе, подумав він, коли дівчина зникла в темряві Мені не вдалося побачити й кінчика її носа Хотілося би знати, чи настільки вона гарна, щоб варто було її викрадати Спершу вона налякала мене своїм чорним покривалом і рішучою ходою Ну та чого тільки Не наговорили мені там У людській Я вже не знав, що й думати До чого марновірні І темні ці люди Зі своїми примарами Та зі своєю чорною людиною Біля дуба Шрекенштейну Е, Мені більше сотні разів Доводилося там бувати І ніколи я її не бачив Правда? Проїжджаючи біля підніжжя гори, я завжди намагався опустити голову і дивитись у бік яру. За цими нехитрими міркуваннями провідник нагодував і в сомку вони, а сам, аби розігнати сон, гарненько підкріпився в сусідньому трактирі фінтої медяної шипучки і вирушив назад до замку велетнів, зовсім не поспішаючи. Як сподівалася і передбачала Консуело Наказуючи йому квапитись Усе більше віддаляючись від неї Чолов'яга губився в здогадках Щодо романтичної пригоди В якій був посередником Мало-помалу завдяки нічному мороку А мабуть і пара міцного напою Пригодиться Почала вимальовуватися йому В іще більш незвичайному вигляді а забавно, думалося йому, якби ця чорна жінка виявилася чоловіком, а чоловік примарою замку, похмурою примарою Шрекенштейну, говорять же, що він злобливо жартує над нічними подорожанами, а старий Ганц навіть присягався мені разів десять, начебто бачив її в стані, коли задавав перед світанком корм коням старого барона Фрідріха. Чорт забирай, не дуже то воно приємно зустрітися та побути із такими тварюками завжди на лихо. Якщо мій бідолашний сірко возив на собі цієї ночі сатану, йому, напевно, не минути лиха. Здається мені, що з його ністрів уже пашить жаром, якби вони ще не закусив удила «Ех, цікаво буде, добувшись до замку, переконатися, що в моїй кишені сухе листя замість грошей от цієї чортихи. А раптом мені скажуть, що сеньора Порпоріна замість того, щоб вчати по дорозі до Праги, приспокійно спочиває у своєму ліжечку. Хто тоді залишиться в дурнях? Біс чи я?» Що вірно, то вірно, вона й справді мчала, як вітер, а коли ми з нею розпрощалися, зникла так миттєво, немов провалилася крізь землю. Розділ 62. другий. Анзулето не забув устати о півночі, взяти свій стилет, надушитися і загасити свічку, але в ту хвилину, коли він збирався тихенько відімкнути двері, а він уже раніше звернув увагу на те, що замок у них відмикається м'яко і безшумно. Він зі здивуванням раптом виявив, що ключ не повертається. Вовтузячись із ним, він зламав собі всі пальці і вкрай змучився, ризикуючи до того ж поштовхами в двері кого-небудь розбудити, Одначе всі зусилля його виявилися марними, а інших дверей із його кімнати не було. Вікна ж виходили в сад на висоті 50 футів від землі, причому стіна була зовсім гладенька і спуститися по ній було неможливо. При одній думці про такий спуск паморочилось у голові. «Це не випадковість», – сказав собі Анзулето. Ще раз марно спробувавши відчинити двері Якщо це Консуело Непогана ознака Її страх свідчив би про її слабкість Або ж граф Альберт Вони в мене обоє за це поплатяться Він вирішив було знову заснути Але йому заважала досада А можливо якесь занепокоєння Близьке до страху Якщо ця обережність була справою рук Альберта, значить він один у всьому домі не помилявся відносно братніх відносин між Анзолето і Консуело. А в тієї був дуже вже переляканий вигляд, коли вона попереджала його остерігатися цієї страшної людини. Хоч як переконував себе Анзолето, що молодий грав, який страждає розумовим розладом, навряд чи може бути послідовним у своїх діях. Та до того ж, належачи до іменитого роду, він, звичайно, не побажає в силу забонів битися на дуелі з комедіантом. Усе таки колишній наречений Консуело почувався не зовсім спокійно. Альберт справив на нього враження людини, хоч божевільної, але тихої і такої, що цілковито володіє собою. Що ж стосується забобонів, то очевидно, вони не дуже то сильні в ньому, позаяк дозволяли йому думати про шлюб з кторкою. А тому Анзолето почав не на жарт побоюватися, що домагаючись своєї мети нарветься на зіткнення з молодим графом і наживе собі лиха. Така розв'язка не стільки лякала його, Скільки здавалася ганебною Він навчився володіти шпагою І тішив себе надією Що не спасує ні перед ким Хоч яким би спритним був супротивник Проте заспокоїтися він не міг І так не зімкнув очей усю ніч Близько п'ятої години ранку Йому начебто почулися кроки в коридорі І незабаром двері легко і безшумно відчинилися Ще не розвидніло, а тому, побачивши людину, що так безцеремонно входить у його кімнату, Анзулето подумав, що настала рішуча хвилина. Він кинувся до свого стилета і, немов бик, ринувся вперед. Але в ту ж мить у досвітній млі він упізнав свого провідника, який робив йому знаки говорити тихше і не шуміти. «Що означають ці гримаси? І чого тобі від мене треба, дурню?» Роздратовано запитав Анзолето «Як ти умудрився пробратися сюди? Та як же інакше, якщо не через двері, добрий сеньоре?» Двері були замкнені на ключ «Але ключ-то ви залишили зовні?» «Не може бути, він на моєму столі» «Що ж тут дивного?» Там виходить інший. Хто ж так пожартував з мене, замкнувши мене тут? Учора був тільки один ключ. Чи не ти, бува, проробив це, приходячи сюди за валізою? Присягаюся Богом не я, і іншого ключа я не бачив. Ну, виходить, це чорт. Що в тебе за діловий таємничий вигляд? І чого тобі від мене треба? Я за тобою не посилав. Ви не даєте мені слова вимовити. Втім, побачивши мене, ви, мабуть, самі зрозуміли, навіщо я прийшов. Сеньора благополучно доїхала до Тусти. І от я, за її наказом, повернувся з кіньми за вами. Знадобилося кілька митей, перш ніж змиркував, зміркував, у чому річ. Одначе сталося це доволі швидко, щоб провідник, марновірні страхи якого вже почали розвіюватися разом із нічними тінями, не запідозрив знову витівок диявола, шахрай, що найперше розгледів гроші, дані йому консуело, постукавши ними об підлогу стані, і залишився задоволений своєю угодою з пеклом. Анзолето зрозумів усе спів слова. І подумав, що втікачка, перебуваючи під пильним наглядом, не змогла попередити його про своє рішення і під небезпеки, що загрожує, виведена, можливо, із себе ревнощами нареченого, скористалася нагодою, аби позбутися його гніту, втекти і вирватися на волю. «Хай там як!» – сказав він собі. Нема чого сумніватися і роздумувати. Вказівки, прислані нею з цією людиною, що припровадила її до тракту, який веде на Прагу, ясній, певній, перемога, тільки б мені вибратися звідси, не вдаючись до допомоги шпаги. Поспішно зібравшись і озброївшись із голови до ніг, Анзолето послав провідника розвідати чи вільний шлях. Довідавшись од нього, що, очевидно, у будинку всі ще сплять, за винятком сторожа звідного мосту, який щойно опустив провідника, Анзулето тихенько вийшов, скочив на коня і, не зустрівши в дворі нікого, крім конюха, підкликав його і дав йому на чай, щоб відіс його не здався втечею. Присягаюся святим він це славом, сказав конюх провіднику. О, дивна річ Коні вийшли зі стані всі умилі Не мов скакали ніч без перестанку Видно, ваш чорний диявол приходив Відповів провідник Святий Вінцеслав Вацлав Чеський герцог Який жив на початку 10 століття Прагнув поширити Серед язичників чехів християнство Був убитий Своїм братом Болеславом, який стояв на чолі язичницької знаті, вважався покровителем Чехії «О, Он воно що, підхопив конюх, ото що я чув у цю ніч жахливий шум у тій стороні Та боявся вийти подивитись, але ось як бачу вас перед собою Так само виразно чув я скрип град і гуркіт звідного мосту «Що опускається? Я навіть вирішив, що ви їдете, і вже не сподівався вас зустріти нині вранці!» Сторож біля звідного мосту зробив інше зауваження. «Отже, ваша милість, зволить двоїтися?» – запитав він, протираючи очі. «Я бачив, як ви виїхали о півночі, а ось ви знову тут!» «Це приснилося вам?» «Чоловіче добрий!» – сказав Анзулето, також даючи йому на чай. «Так я й не виїхав би, не попросивши вас випити за моє здоров'я!» «Ваша милість робить мені занадто багато честі!» – відповів сторож ламаною італійською мовою. «Хай там як!» – додав він по чеському провіднику. «А я бачив цієї ночі двох!» «Дивись!» «Як би майбутньої ночі не побачити чотирьох!» Відповів провідник, поскакавши слідом за Анзолето по мосту. «Чорний диявол любить викидати штучки з такими сонями, як ти!» Отже, Анзолето, керуючись порадами та вказівками провідника, добувся до Тусти. Відпустивши провідника та взявши поштових коней, він проїхав містом, і тут... І на відстані ще десяти миль він утримувався від будь-яких розпитувань. На зазначеній станції він зупинився поснідати. Його мучив голод і запитав відносно пані Вольф, що мала чекати на нього тут із каретою. Зрозуміло, ніхто не міг дати про неї ніяких відомостей. Щоправда, у містечку була пані Вольф, але жила вона тут уже років із п'ятдесят. І тримала галантерейну крамницю. Анзулето, розбитий, змучений, вирішив, що Консуело, мабуть, не визнала можливим тут зупинитися. Він хотів було найняти поштову карету, але такої не виявилось, і волею неволею довелося йому знову скочити на коня і мчати ще духу. Йому здавалося, що він отот зустріне заповітну карету, куди й кинеться та негайно забуде про всі хвилювання й у тому. Але зустрічалося дуже мало мандрівників, і в жодному екіпажі не видно було консуело. Нарешті у цілковитій знемозі, не знаходячи ніде найманого екіпажа, страшенно розсержений, Анзолето вирішив зупинитися біля дороги і почекати консуело. Йому вже здавалося, що він випередив її. Всю решту дня і всю наступну ніч у нього було досить часу, аби проклинати жінок, постояли двори, ревнивців і дороги. Наступного дня йому вдалося дістати місце у мальпості, що проїжджав, і він продовжував шлях до Праги. Але все з тим же успіхом. Надамож йому просуватися на північ у стані скаженої злості і нетерпіння, змішаного з надією а самі повернемося на хвилину до замку і подивимось, яке враження зробив відій з Консуело на його мешканців. Можна легко собі уявити, що графові Альбертові спалося не більше, ніж двом іншим дійовим особам описаної нами пригоди. Заручившись другим ключем от кімнати Анзолето, він замкнув двері зовні і перестав турбуватися, про його наміри, прекрасно знаючи, що якщо тільки сама Консуело не втрутиться в цю справу, ніхто не піде його звільняти. Він здригався від однієї думки, що це може статися, але із властивою йому витонченою делікатністю не хотів пускатися на ризиковану розвідку. Якщо Консуело настільки любить його, думав граф. Мені нема чого боротись. Я скорюся долі, а довідаюсь я про це дуже скоро. Вона правдива і завтра ж відверто відмовиться від пропозиції, зробленої мною сьогодні. Якщо ж чоловік цей тільки переслідує її і загрожує, то вона, хоч і на сьогоднішню ніч, буде врятована від його домагань, хоч який би почувся мені тепер шерех. Я не ворухнуся, я не хочу вселяти їй відрази. Не буду піддавати сердешну мукам сорому, з'явившись до неї без заклику. Ні, я не буду відігравати роль негідного шпигуна, підозрілого ревнивця, бо дотепер її відмови й вагання позбавляють мене всяких прав на неї. Знаю одне, я можу бути спокійний за свою честь. І, хоч боюся за свою любов, упевнений, що не буду обдуреним. О душе моєї коханої, ти одночасно перебуваєш у грудях найдовершенішої жінок, і в лоні вічного Бога, якщо крізь таємниці й морок людської думки, тобі дано в цю хвилину читати в моєму серці, внутрішнє почуття має підказати тобі що я люблю занадто сильно, щоб не вірити твоєму слову. Мужній Альберт свято виконав узяти ним на себе зобов'язання, і хоча під час течі Консуело йому й здалося, начебто в нижньому поверсі він чує її кроки, а потім якийсь менш зрозумілий стукіт із боку підйомних рад. Він усе стерпів, моливсь. І, благовійно схрестивши руки, стримував серце, що калатало в грудях. Коли почало світати, він почув кроки та стукіт відчинених дверей у кімнаті Анзулето. Негідник, подумав він, залишає її найбезсоромнішим чином і без усякої обережності, ніби хоче похвастатися своєю перемогою. «Ах, я вважав би нікчемним зло, яке він заподіює мені, якби своєю любов'ю він не оскверняв іншої душі, більш дорогоцінної і дорогої для мене, ніж моя власна!» Надійшов час, коли грав християн зазвичай прокидався, і Альберт вирушив до нього. Але він аж ніяк не збирався попереджати батька про те, що відбувається» а хотів просити його ще раз поговорити з Консуело. Він був упевнений, що вона не збреше. Йому здавалося, що їй самій хотілося порозумітись, і він готовий був підтримати її в її горі, тішити, прикинувшись, начебто скоряється своїй долі, щоб тільки пом'якшити гіркоту пережитої нею розлуки. Альберт не задавався думкою як відіб'ється це на ньому самому. Він відчував, що або розум його, або життя не винесе такого удару. І не страшився мук, які перевищують його сили. Він зустрівся з батьком у момент, коли старий входив до молитовні. Лист, покладений на подушку, одночасно впав у око обом. Разом вони схопили його, Разом прочитали. Старий був убитий листом, бо побоювався, що син не перенесе удару. А Альберт, готовий до більшого нещастя, був спокійний, сповнений покірності і непохитної довіри. «Вона чиста, – мовив він, – і хоче любити мене. Вона відчуває, що я люблю її по-справжньому». Незламно вірю в неї, Господь відгородить її від небезпеки. Будемо сподіватися на це, батько мій, і будемо спокійні. Не бійтеся за мене, я зумію пересилити своє горе, здолати тривогу. «Сину мій», – сказав розчулений старий, – «от ми стоїмо з тобою перед вівтарем, де сяє Бог твоїх предків». Ти перейшов в іншу віру, і хоч як мені боляче, ти знаєш, що я ніколи не дорікав тобі. Я опаду ниць перед тим самим розп'яттям, перед яким минулої ночі дав тобі обітницю зробити все від мене залежне, щоб любов твоя була почута і освячена гідним поваги шлюбом. Я стримав свою обіцянку тепер поновлюю її. А ще я буду благати Всевишнього, щоб він виконав твої бажання. Мої ж не будуть у розладі з ними. Чи не приєднаєшся ти до моєї молитви в урочисту годину, коли, можливо, зважується на небесах доля твоєї земної любові? О, мій благородний сину! в кому предвічний зберіг усі чесноти супереч випробуванням, посланим твоїй колишній вірі. Сину мій, що молився верховному владиці на коліна, подібно до юного ангела, поруч зі мною на могилі матері, невже ти сьогодні не піднесеш до нього свого голосу, щоб мій не звучав дарма. Батьку, відповів Альберт обіймаючи старця, якщо наша віра відрізняється за формою і догмами, то душі наші завжди сходяться на одному споконвічному божественному принципі, ви служите Богові премудрому, милосердному, ідеалу досконалості, пізнання і добра. Йому я ніколи не переставав поклонятися. «О, Ісусе Христе, розп'ятий за нас!» Вимовив Він, стаючи перед розп'яттям на коліна поруч з батьком. «Ти, кому люди поклоняються як Богу, і перед ким я благоговію, як перед найблагороднішим і чистим виявом неосяжної любові серед нас, почуй мою молитву, ти, чия думка вічно живе у Богові, і у нас благослови праведні потяги і чесні наміри. Пожалій тріумфуючу розбещеність і підтримай доброчесність, що бореться. Віддаю щастя своє в руки Господні. О, милосердний Боже, нехай направить і надихне Твоя воля серця, що не знають іншої сили, крім Твоєї. І іншої розради, крім перебування твого і твоїх діянь на землі. Розділ 63. Анзулето зовсім по-пустому продовжував шлях до Праги, бо Консуело, давши провіднику помилкові вказівки, що було необхідно для успіху задуманого нею плану, повернула ліворуч. Знайомою дорогою. Вона разів за два супроводжувала баронесу Амалію до замку, розташованого по сусідству з маленьким містечком Таусом. Замок цей був найвіддаленішим пунктом, де вона мала нагоду побувати за час своїх нечастих виїздів із замку Велетнів. Природно, що місцевість ця і дороги, що проходили по ній, спливли в її пам'яті. Тільки но ну, вона задумала і поспішно здійснила сміливий план утечі. Їй згадалося, що господиня замку, гуляючи з нею по терасі і указуючи на красу пейзажу, що широко простирався перед очима, сказала цією гарною, обсадженою деревами дорогою, що губиться, як бачите, за обрієм і сходиться з трактом який йде на південь. Нею ми їздимо до Відня. Отже, Консуело, добре пам'ятаючи цю вказівку, була впевнена, що не заблудиться і через якийсь час потрапить на дорогу, якою вона приїхала до Чехії. Вона дісталася знайомого їй замку Бєла, прийшла повз парк і, незважаючи на темряву, легко знайшла обсаджену деревами дорогу. І ось, і ще до світанку вона опинилася майже за три милі, якщо попрямій від того місця, яке їй хотілося покинути. Молода, міцна, звикла з дитинства до великих переходів пішки, до того ж спонукувана відважною волею, вона зустріла зорю, не відчуваючи особливої втоми. Небо було безхмарне, дорога суха, і вкрита м'яким піском, приємним для ходьби. Незвична для Консуело скачка верхи трохи стомила її, але відомо, що ходьба в такому випадку краща за відпочинок, а в сильних енергійних людей одна втома змушує забувати про іншу. Одначе, коли зірки почали бліднути, а сутінки розсіюватися, Консуело Злякалася самотності. В темряві вона почувалася так спокійно. Тримаючись увесь час насторожі, вона була впевнена, що в разі погоні встигне вчасно сховатися. При денному ж світлі, щоб не йти довго по відкритому місцю, вона вирішила звернути з проїжджої дороги. Тим більше, що незабаром у далині показалися групи людей, розкидані як чорні цятки, по смузі тракту, що білів серед іще темних полів. На такій близькій відстані від замку Велетнів вона ризикувала бути впізнаною першим зустрічним і тому перейшла на стежку, що перетинаючи під прямим кутом петлю, утворену дорогою в обхід скелі, здавалося, і скорочувала шлях. По цій стежці вона пройшла, нікого не зустрівши, ще з годину і опинилася в лісистій місцевості, де, як сподівалася, могла легко сховатися від людських поглядів. Якби мені вдалося, думала вона, ніким не поміченою пройти миль 8-10, я могла б спокійно вийти на велику дорогу і при нагоді наняти екіпаж і коней. Ця думка нагадала їй про гроші, вона сунула руку в кишеню і витягла гаманець, аби порахувати, скільки ж у неї залишилося для майбутнього довгого і важкого шляху після того, як вона щедро винагородила провідника, що вивіз її з замку велетнів. Поки в неї ще не було часу про це подумати, та й навряд чи вона взагалі зважилася б на таку ризиковану втечу, якби вона була більш обережною. Але які ж були її подиви жах, коли гаманець виявився набагато легшим, ніж вона припускала. У поспіху вона видно захопила не більше половини грошей, які були в неї, або ж, потемно, дала провіднику замість срібних золоті монети, а можливо, ще відкривши гаманець для сплати провіднику, вона опустила частину свого надбання на курну дорогу. Хай там як але перерахувавши не рази, не двічі, свої боги кошти, вона зрозуміла, що весь шлях до Відня їй доведеться долати пішки. Це відкриття трохи збентежило Консуело, не через утому вона ані трошки її не боялась, а через небезпеку, що підстерігає молоду жінку під час такої тривалої подорожі пішки. Страх? який вона до цього часу пересилювала думкою про те, що тут позбудеться всіх випадковостей великої дороги, сівши в екіпаж, тепер заговорив у ній із більшою силою, ніж раніше, коли вона перебувала в збудженому стані. І ось, здається, перше в житті, злякавшись своєї бідності та слабкості, вона швидко покрокувала вперед. Вибираючи найгустіші переліски, щоб заховатися там у разі нападу, на довершення лиха це лише збільшило її тривогу. Вона незабаром помітила, що вже йде не по втоптаній стежці, а просто пробирається навмання лісом, який стає все більш густим і диким. Якщо ця похмура самота і заспокоювала її до певної міри, то з іншого боку, вона була зовсім не впевнена Що йде правильним шляхом А не повертається назад І не наближається до замку велетні Анзолето ж мабуть іще там Яка-небудь підозра Яка-небудь випадковість Бажання помститися Альбертові Могли затримати його в замку Та хіба і самого Альберта Не треба було побоюватися Перші хвилини сум'яття й розпачу Консуело була переконана що він підкориться її рішенню. Але якби з'явилася вона на околицях замку і почув молодий гра про те, що її можна наздогнати і повернути назад, хіба він не примчав би, щоб своїми благаннями домогтися її повернення? І чи дозволено, у разі, якби її не вдала спроба втечі, стала широко відома, зробити посміховищем і шляхетну людину? і його родину, і саму себе. До того ж, через кілька днів Анзолето міг повернутися, а це поновило б небезпеку і утруднення, щойно усунуті її відважним, великодушним учинком. Ні, краще все перетерпіти, наразитися на будь-яку небезпеку, ніж повертатися до замку велетнів. Вирішивши відшукати напрямок на Відень і будь-що будь, -що будь Триматися його, вона зупинилася в затишному таємничому місті, де серед скель під покровом старих дерев пробивався струмочок. Усе навколо було вкрито маленькими слідами якихось тварин, але чи були то довколишні череди, чи лісові звірі, які приходили часом пити із цього джерела, схованого серед хащі, Консуело не могла визначити. Вона підійшла до струмка, встала на коліна на вологі камені і напилася студеної чистої води, обдуривши цим голод, що вже давався в знаки. Потім, продовжуючи стояти на колінах, вона задумалась над своїм становищем. «Було б нерозважливо і негідно не здійснити задуманого», – сказала вона собі. «Як? Чи можливо?» Аби дочка моєї матері до того розніжилася від приємного життя, що не в змозі перенести сонячного жару, голоду, втоми, небезпеки. Я так мріяла про бідність і волю, коли була оточена цим гнітючим добробутом, так жадала позбутися його. І от я жахаюся після першого ж кроку. Хіба не моє природжене покликання мчати вперед, страждати, дерзати. Що змінилося мені відтоді, як ми з моєю бідолашною мамою ще до зорі частенько крокували на чче, підкріплюючи сили водою з маленьких пришляхових джерел. От тобі, красуня Зінгарелла, ми можемо тільки виспівати в театрах, спати на перинах і подорожувати в каретах, та хіба ми з матір'ю боялися чого-небудь? Хіба не проказувала вона мені при зустрічі з підозрілими людьми: "Нічого не бійся, біднякам ніщо не загрожує, Зли дарі не воюють між собою". У той час вона була ще молода й гарна, а чи доводилося мені коли-небудь бачити, що її ображали перехожі? Найлютіші з людей щадять беззахисних. Як же інакше могли б існувати бідні дівчата, жебрачки, що блукають дорогами, не маючи іншого покровителя, крім Бога? Невже я на зразок тих дівиць, які не сміють зробити кроку з дому, не уявивши, що весь світ сп'яніли від їхніх принад, кинеться їх переслідувати? Невже, якщо жінка йде сама, поспільній для всіх землі, це значить, що вона неминуче буде зганьблена і втратить честь тільки через те, що в неї немає засобів оточити себе сторожею. Отже, моя мати, вона була сильна, як чоловік, вона, як левиця, захищала б себе. А я хіба не можу бути такою ж мужньою та сильною, адже в моїх жилах тече тільки добра плебейська кров. Хіба не можна покінчити життям, якщо тобі загрожує втратити щось більш цінне, ніж життя? Та й окрім того, я йду поки що місцями спокійними, де жителі лагідні і милосердні, а коли потраплю в невідомі краї, то невже мені так не поталанить, що в хвилину небезпеки я не стріну одне з тих простих, великодушних створінь? який Господь посилає всюди, щоб вони допомагали слабким і пригнобленим. Ну, будьмо ж мужніми, сьогодні у всякому разі мені доведеться боротися тільки з голодом. Обійдуся без хліба і нікуди не зайду до вечора, поки аж зовсім стемніє, і я буду далеко-далеко. Голод знайомий мені, і я вмію переносити його. Незважаючи на безкінечні бенкети, до яких мене хотіли привчити замку велетнів. День же швидко минає. Коли настане спека, а ноги стомляться. Я пригадаю філософську істину, так часто чуту мною в дитинстві. Хто спить, той обідає. Заховаюся куди-небудь в заглиблення скелі, і ти побачиш, дорога матусю, що всю хвилину незримо ступаєш поруч зі мною і охороняєш мене. Я вмію відпочивати без диванів і подушок, розмовляючи в такий спосіб сама з собою. бідолашна дівчина потроху забувала про свої сердечні муки. Свідомість величезної перемоги, здобутої над собою, применшила її страх перед Анзолето. Їй навіть здавалося, що з тієї хвилини, коли їй удалося розладнати його план і не дозволити себе спокусити, душа її звільнилася від згубної прихильності до нього, і до труднощів своєї романтичної пригоди, вона ставилася з якоюсь веселістю, змішаною зі смутком, раз у раз повторюючи, ледве чутно, Тіло моє страждає, зате душа. Врятована, птах, не маючи сил захиститися, має крила для порятунку і, опинившись у повітряних просторах, сміється над пастками. До спогаду про Альберта, до думок про його жах і горе, вона ставилась інакше, але всіма силами боролася зі співчуттям, що долало його. Вона твердо вирішила, Відстороняти його образ доти, поки відгородить себе від занадто поспішного каяття і нерозсудливої ніжності Дорогі Альберте, шляхетний друже, подумки звернулася вона до нього Я не можу не зітхати, уявляючи собі твої муки, але тільки у Відні я зважуся розділити їх із тобою, пожаліти тебе тільки у Відні, дозволю своєму серцю зізнатись, як воно шанує тебе і сумує за тобою. Ну, перед, сказала собі Консуело, пробуючи встати. Але марно, разів зо два чи три, намагалася вона підвестися, щоб покинути це дике, гарне джерело, чий солодкий дзюркіт, здавалося, вабив її подовжити Хвилини відпочинку, сон, який їй хотілося відкласти до полудня, стуляв їй повіки, а голод викликав непереборну слабкість. Вона не думала, що так одвикла переносити його. Марно намагалася вона обдурити себе. Напередодні вона майже не доторкнулася до їжі, занадто багато було турбот і хвилювань. Якийсь туман. Застилав її очі. Холодний, виснажливий піт Розслаблював тіло. Вона несвідомо Піддалась у Томі. І в ту хвилину, коли вже зовсім була Вирішила підвестись І йти далі, Важко опустилася замість цього На траву. Голова її схилилася на дорожні вузли. І вона заснула Міцним сном. Сонце Червоне і жарке. Який іноді воно буває в коротке чеське літо, весело піднімалося в небі. Струмок дзюрча по камінчиках, немов бажаючи монотонною своєю піснею заколисати подорожню, а птахи літали над її головою, щебечучи свої невгамовні пісеньки. Розділ шістдесят четвертий. Консуело проспала години три. Як раптом шум Не схожий ні на дюркіт струмка Ні на щебетання птахів Вивів її забуття Не маючи сил підвестися І ще не розуміючи Де вона перебуває Дівчина розплющила очі І побачила за два кроки Від себе людину Що нагнулася над каменем І п'є воду біля джерела Точнісінько так Як робила вона сама Просто підставивши рот під струмінь Спочатку консуело злякалася, але, глянувши ще раз на прибульця, що з'явився в її притулку, заспокоїлася, тому що він, здавалося, майже не звертав на неї уваги, чи тому, що вже досхочу надивився на подорожню під час її сну, чи тому, що взагалі не дуже цікавився цією зустріччю. До того ж, це скоріше була дитина, ніж чоловік. На вигляд Йому було не більше 15-16 років. Він був невеликого зросту, худий і дуже засмаглий. Обличчя його ні гарне, ні потворне. У цю хвилину нічого не виражало, крім мирної безтурботності. Інстинктивно консуела опустила на лице вуаль, але не змінила пози, вважаючи, що краще прикинутися сплячою і таким чином уникнути розпитування. Та й взагалі, так, мабуть, краще, особливо, якщо подорожній і далі не буде звертати на неї уваги. Одначе, крізь вуаль вона не переставала стежити за кожним рухом незнайомця, вичікуючи, щоб той узяв свою торбину і ціпок, що лежали на траві, і пішов своєю дорогою. Але незабаром вона побачила, що юнак також вирішив відпочити і навіть поснідати, тому що він розкрив свою дорожню сумку і, вийнявши звідти великий окраєць хліба, прийнявся різати його і уминати за обидві щоки, соромливо поглядаючи час від часу на сплячу і намагаючись якомога обережніше діяти своїм складаним ножем, немов боячись розбудити її. Цей знак уваги Зовсім заспокоїв Консуело, а хліб, який уминав юний подорожній, з таким явним задоволенням розбудив у ній муки голоду, переконавшись із зношеного одягу юнака та його запиленого взуття, що він бідний і прийшов здалеку. Вона вирішила, що провидіння посилає їй несподівану допомогу, і нею варто скористатися, окраєць хліба. Був величезний, і юнак міг без особливої шкоди для свого апетиту виділити їй шматочок. Консуело піднялася, роблячи вигляд, що протирає очі, начебто тільки но прокинулась, і рішуче подивилася на юнака, щоб вселити йому повагу на той випадок, якби він раптом утратив виявлену ним дотепер шанобливість. Але така обережність була зайвою. Як тільки юнак побачив, що дівчина прокинулась і підвелася, він злегка зніяковів, опустив очі, потім спробував глянути на неї, і, підбадьорений виразом обличчя консуело, надзвичайно доброго та привабливого, незважаючи на її прагнення зберігати суворість, заговорив таким приємним, благозвучним голосом, що юна музикантка відразу відчула до нього прихильність. «Ну от, пані, нарешті ви прокинулися!» – мовив він, усміхаючись. «Вам тут так гарно спалося, що якби я не боявся повестися невічливо, також заснув би!» «Якщо ви так само ласкаві, як увічливі, зробіть мені маленьку послугу!» – сказала материнським тоном Консуело. «Усе, чого ви бажаєте?» – відповів юний подорожній. І голос його здався Консуело приємним і задушевним. «Тож продайте мені частину вашого сніданку», – сказала Консуело, «якщо, звичайно, це не буде для вас утратою». «Продати?» – вигукнув червоніючий здивований юнак. «О, якби в мене був справжній сніданок, я б його не продав. Хіба я трактирник?» Я із задоволенням запропонував би вам його. Ну так поділіться зі мною, а я натомість дам вам на що купити собі кращий сніданок. Ні, ні, заперечив він. Смієтесь ви, чи що? Чи ви такі горді, що не можете прийняти від мене жалюгідного шматочка хліба? На жаль, як бачите, більше я нічого не можу вам запропонувати. Добре, я приймаю ваш хліб. Ваша доброта змусила б мене засоромитись, якби я загордилася. Беріть, беріть, мила панянко, радісно вигукнув юнак. Ось вам хліб, ріжте його самі. Та не церемонтесь. їдеться я невеликий, а тут було запасено на цілий день. А чи зможете ви купити ще хліба на сьогоднішній день? Та його ж скрізь можна дістати. Ну, їжте на здоров'я, якщо хочете зробити мені приємність. Консуело не змусила себе більше просити, відчуваючи, що було б сущою невдячністю по відношенню до юнака, що по братньому пригощав її відмовитися поснідати з ним. І, сівши неподалік від нього, вона заходилась уминати хліб у порівнянні з яким. Усі вишукані страви, що вона коли-небудь куштувала за столом багатіїв, здались їй несмачними та грубими «Який у вас гарний апетит!» – заговорив юнак «Просто дивитися, Любо! Ну і пощастило ж мені, що я вас зустрів! Дуже радий! Знаєте що? Давайте з'їмо весь хліб, хоч як тут безлюдно!» Набредемо ж ми сьогодні на яке-небудь житло. Виходить, місцевість ця вам не знайома? Я тут уперше, але шлях, по якому я йшов от Відня до Пільзана, мені знайомий. І я тепер повертаюся назад тією ж дорогою. Куди назад? До Відня? Так, до Відня. А ви також туди прямуєте? Консуело, не знаючи, чи брати юнака собі в супутники, чи ухилитися від його товариства, прикинулася, що не почула, щоб не відповідати одразу Але що я говорю, вів далі юнак, хіба така красуня вирушить сама до Відня А тим часом ви очевидно подорожуєте, у вас такий же дорожній вузлик, як і в мене, і ви теж ідете пішки Консуело вирішивши уникати запитань юнака поки переконається, наскільки можна довіряти йому. Зволіла відповісти запитанням на запитання. «Ви з Пльзена?» – запитала вона. «Ні», – відповів юнак, який не мав ні схильності, ні приводу бути недовірливим. «Я з Рорау, це в Угорщині, мій батько-каретник». «А як ви пішли так далеко від домівки?» Хіба ви не займаєтеся тим же ремеслом, що й батько? І так і ні. Батько – мій каретник, але я – ні. Але в той же час він і музикант, а я хочу ним стати. Музикантом? Браво! Це чудова професія! Може вона й ваша? Одначе, не вчитися ж музики, – прямували ви до Пльзена. Це кажуть Дуже похмуре військове місто. О, ні, у мене було доручення туди, а тепер я повертаюся до Відня, щоб, знайшовши собі який-небудь заробіток, продовжувати там заняття музикою. Що ж ви обрали? Музику чи спів? Поки що й те і інше. У мене досить гарний голос, а отут у мене скрипочка, хоч і благенька, але я намагаюся передати на ній те, що відчуваю. Однак я честолюбний, і мені хотілося б досягти більшого. Писати музику, очевидно. Ви вгадали, у мене з голови не виходить ця клята творчість. Зараз покажу вам, який у мене в дорожній торбинці добрий супутник, грубезна книга, я розірвав її на частини щоб можна було брати уривки з собою під час мандрівок. Коли втомлюсь, я сідаю в якому-небудь куточку, трохи позаймаюсь, і в тому, як рукою знімає. Вельми похвально, б'юсь об заклад, що це градус ад парнасус Фукса. Крок на парнас. Фукса Йогана Йозефа. 1660-й 1741 роки, австрійського композитора і теоретика музики, його книга «Крок на Парнас» 1725 року, була в 18 столітті однією з основоположних музично-педагогічних праць. «Саме так! Я бачу, ви добре знайомі з музикою. Тепер я впевнений, що ви самі теж музикантка». Зараз, коли ви спали, я, дивлячись на вас, говорив собі Зовсім не схожа на німкеню По обличчю справжня жителька півдня Цілком можливо, що італійка І безумовно артистка Тому-то ви зробили мені велику приємність Попросивши в мене хліба А тепер я бачу, що хоча ви що найкраще говорите німецькою мовою Ви мова у вас усе-таки Іноземна. А що, коли ви помиляєтеся? Ви також мало схожі на німця. І обличчя у вас смагляве, як в італійця. А тим часом... О, ви занадто люб'язні пані. Обличчя в мене, як у африканця. І товариші похору в соборі Святого Стефана зазвичай звали мене Мавром. Собор Святого Стефана... Це готичний Віденський собор, побудований у 12 столітті. Юного Гайдна, про якого йдеться в цьому розділі, було прийнято до хору хлопчиків собору 1740 року. Але повернімося до нашої розмови. Я був чимало здивований, побачивши, що ви спите в лісі зовсім одна, і у мене народилися тисячі припущень щодо вас. Можливо, подумав я, це моя щаслива зірка привела мене сюди, щоб я зустрів добру душу, яка допомогла б мені. Словом, сказати вам уже все. Говоріть, не бійтеся. Мені здалося, що ви занадто добре одягнені і занадто білі обличчям для бродяжки, а побачивши у вас дорожній мішок, я уявив, що ви перебуваєте при якійсь особі іноземці, й артисті. О, при тій великій артисті, яку я прагну побачити, і чиє протегування було б моїм порятунком і щастям. Ну, пані, зізнайтеся, ви з якого небудь сусіднього замку йшли з дорученням куди-небудь або повертаєтеся додому? І ви, звичайно, знаєте, о, так. Ви маєте знати замок велетнів. Замок велетні? Вийдете до замку велетні? Принаймні намагаюся туди пробратись, незважаючи на всі вказівки, дані мені вкладав, я так заблудився в цьому проклятому лісі, що не уявляю собі, як вибратися звідси. На щастя, ви знаєте замок велетні, і якщо ваша ласка. «Скажете мені, чи далеко ще до нього?» «А що ж вам треба в замку велетнів?» «Я хочу побачитися з порпоріною». «Справді?» Але тут Консуело, боячись видати себе подорожньому, що міг згадати про неї у замку велетнів, спохватилася і байдуже запитала. «А скажіть, будь ласка, хто така ця порпоріна?» Я, ви не знаєте? На жаль, я бачу, ви зовсім чужа людина в цих краях. Але поза як ви музикантка, і знаєте фукса, то, звичайно, знайомі з ім'ям порпора, а ви знайомі з порпорою? Ще ні, але якраз бажаючи познайомитися з ним, я й шукаю протегування його знаменитої улюбленої учениці, сеньори Порпоріни. Розкажі же мені, як вам це спало на думку. Можливо, я знайду спосіб проникнути з вами в цей замок, до цієї Порпоріни. Зараз розповім вам усе. Розповідь Жорж Санд про дитячі роки Гайдна ґрунтується на біографії, міщеній у книзі Стендаля Листи, написані в австрійському відні про знаменитого композитора Йозефа Гайдна 1814 року. Як я вже говорив вам, я син чесного каретника, уродженець маленького містечка на кордоні Австрії та Угорщини. Батько мій, церковний ключар і органіст у нашому селі, у моєї матері. Що була куховаркою місцевого вельможі Прекрасний голос І батько вечорами Відпочиваючи від роботи А компонував її на арфі Так я природно Приохотився до музики І пам'ятаю Із самого раннього дитинства Для мене не було більшого задоволення Як брати участь У наших сімейних концертах Тримаючи в руках Шматок дерева По якому я пиляв уламком рейки Уявляючи, що це скрипка зі смичком і що я видобуваю з неї чарівні звуки. Так, так, мені тепер іще здається, що мої милі тріски не були німі, і з-під мого смичка звучав небесний голос, нечутний для інших, але який п'янив мене солодкими мелодіями. Одного разу, коли я ось так грав на своїй уявлюваній скрипці, до нас зайшов мій двоюрідний брат Франк, шкільний учитель у Гамбурзі. Своєрідний екстаз, у якому я перебував, дуже зацікавив його. Він заявив, що це свідчить про надзвичайний талант. І одвіз мене із собою до Гамбурга, де протягом трьох років з усією суворістю, запевняю вас, навчав мене музики. Який чудесні формато – з руладами і фіоритурами Відбивав він своєю паличкою На моїх пальцях і вухах. Однак я не падав духом Я вчився читати і писати У мене була справжня скрипка Я грав на ній простенькі вправи Знайомлячись у той же час І з правилами співу і латинською мовою Я робив настільки швидкі успіхи Наскільки це було можливо з таким нетерплячим викладачем, яким був мій двоюрідний брат Франк. Було мені близько восьми років, коли випадок, або вірніше провидіння, у яке я, як добрий християнин, завжди вірив, привело в дії мого двоюрідного брата, пана Рейтера, капельмейстера Віденського собору, Георг Рейтер, Рейтер-син. 1708-1772 роки Австрійський композитор Писав оперну та церковну музику Мене йому відрекомендували Як чудо дитину Я вільно розібрав із аркуша п'єсу І настільки сподобався йому Що він одвіз мене до Відня Де влаштував півчим У собор святого Стефана Там нам довелося працювати Всього дві години на день, а решту часу, покинуті на самих себе, ми могли робити все, що хотіли. Але любов до музики придушувала в мені і дитячі лінощі, і дитячу непосидючість. Варто було мені, граючись із товаришами на площі, почути звуки органа, як я кидав усе і повертався до церкви, щоб насолодитися духовним співом і музикою. По вечорах я годинами простоював на вулиці під вікнами, з яких долинали уривки концерту, або просто чувся приємний голос. Я був допитливий, я жадав довідатися, зрозуміти все, що вражало мій слух. Але особливо мені хотілося писати музику. У тринадцять років, не знаючи ні єдиного правила, я наважився написати обідню і показав партитуру нашому вчителеві-рейтеру. Він підняв мене на сміх і порадив трохи повчитися, перш ніж братися за творчість. Йому легко було так говорити, а у мене не було можливості платити вчителеві, тому що батьки мої були занадто бідні, щоб посилати гроші і на мої утримання, і на освіту. Нарешті одного дня я одержав одних шість флоринів, на якій купив собі оцю книгу та ще книгу Матезона. Йоганн Матезон, 1681-1764, німецький композитор і диригент, автор праць із історії музики, також письменник, лексикограф, дипломат і музикознавець. З великим запалом заходився я вивчати їх і діставав від цього величезне задоволення. Голос мій зміцнів і вважався кращим у хорі, незважаючи на сумніви й неясності, що породжувалися моїм невідством, яке я силкувався розсіяти. Я все-таки відчував, що розвиваюся і в голові моїй зароджуються думки. Але я жахом бачив що наближаюся до того віку, коли за правилами капели мені доведеться покинути дитячу співочу школу. Я розумів, що ці вісім років роботи в соборі є для мене останніми роками навчання, бо в мене немає ні коштів, ні покровителів, ні вчителів. І я запитував себе, невже мені потім доведеться повернутися в рідний дім і навчатися? каретного ремесла. На довершення своїх прикростей я став зауважувати, що маестро Рейтер замість того, щоб турбуватися про мене, став обходитися зі мною дуже суворо і думав тільки про те, якби наблизити час мого виключення зі школи. Я не підозрював причини настільки незаслуженої антипатії. Деякі з моїх товаришів Легковажно запевняли мене, що він мені заздрить, знаходячи в моїх авторських способах вияв музичного генія, що він узагалі ненавидить і бентежить молодих людей, у яких виявляє талант, який перевершує його власний. Я далекий від настільки утішного для мого самолюбства тлумачення його немилості, але мені все-таки здається, що з мого боку було помилкою показувати йому свої твори Він побачив у мені, ну тьому що у І самовпевненого на хабу До того ж, перебила оповідача Консуело Старі вчителі взагалі не люблять учнів Які випереджають їх у знаннях Але як вас звати, дитя моє? Йосиф, Йосиф, а далі? Йосиф Гайден, неодмінно запам'ятаю ваше ім'я. Якщо з вас що-небудь вийде, я хоч буду знати, чому ваш учитель так неприєзно ставився до вас і чому мене так зацікавила ваша розповідь. Будь ласка, продовжуйте. Юний Гайден знову взявся оповідати, а Консуело вражена подібністю їхніх доль. Доль двох бідняків і артистів уважно вдивлялася в риси юнака півчого. Це худеньке, жовтувате обличчя надзвичайно пожвавилося в пориві звірення. Блакитні очі блискали лукавством, пустотливим і добродушним. І все в його манері триматися і висловлюватися говорило про непересічний розум. Розділ 65. Хоч які були причини антипатії маестро Рейтера, вів далі свою розповідь Йосиф. Він довів мені це досить жорстоко і у зв'язку з вчинком найнезначнішим. У мене були нові ножиці, і я, як справжній школяр, пробував їх на всьому, що тільки попадалося мені під руку. Хлопчик... Що сидів попереду мене півчий, який дуже пишався своєю довгою косою, раз у раз тиравною записи, які я наносив кредою на грифельній дошці. І ось у голові моїй майнула блискавична фатальна думка: Усе було справою миті. Крак, ножиці розкрились, і коса опинилася на підлозі. Учитель, своїм яструбиним поглядом, стежив за кожним моїм рухом. Перш ніж мій бідолашний товариш устиг помітити свою сумну втрату, я був підданий суворій догані, зганьбланий і без особливих церемоній вигнаний. Вийшов я з дитячої співочої школи в листопаді минулого року о сьомій годині вечора і опинився на площі без гроша в кишені, роззутий і роздягнений, якщо не вважати того жалюгідного брання, що було на мені. Отут мене охопив цілковитий відчай. Мене так злобливо вилаяли і вигнали з таким скандалом, що я уявив, начебто й справді скоїв злочин. Гірко оплакував я цей пучок волосся та шматочок стрічки, відрізані моїми нещасливими ножицями. Товариш, чию голову я так знеславив, пройшов повз мене теж із ревінням, скільки було пролито сліз, скільки каяття й докорів сумління, через якусь пруську косицю. Це така зачіска у вигляді коси, спочатку введена Фрідріхом Вільгельмом Першим у Пруській армії, була панівною чоловічою зачіскою вісімнадцятого століття. Пізніше, вийшовши з моди, стала об'єктом для глузування. 1817 року на Вартбурзькому святі буршів, як символ відсталості і політичного гніту, її було публічно спалено. Мені хотілося кинутись моєму товаришеві на шию, стати перед ним на коліна, але я не посмів і соромливо Продовжував сидіти в своєму кутку Але ж бідолашний хлопчик цілком можливо Оплакував мою опалу ще більше, ніж власне волосся Я провів ніч на вулиці А вранці, коли я зітхаючи міркував про те Який необхідний і недосяжний для мене сніданок До мене підійшов келер Перукар школи півчик Святого Стефана він щойно зачісував маестро Рейтера, і той, продовжуючи на мене злитися, ні про що інше говорити не міг, як про жахливий випадок із відрізаною косою. Тому жартівник Келлер, помітивши мою жалюгідну фігуру, зареготав і заходився обсипати мене угідливими глузуваннями. «Ось він, бич перукарів!» Закричав іще здалеку, загледівши мене, цей балянтрасник. Ось він, ворог всіх і вся, хто подібно до мене, підтримує красу шавалюри. Ах, мій юний обрізувач волосся, премилий мій винищувач косиць. Ходіть ну сюди, дайте я обріжу ваші прекрасні чорні кучері, щоб наробити з них кіст. Замість тих, що впадуть від вашої руки Я був у розпачі У люті Закривши лице руками Вважаючи себе предметом помсти Суспільства Я кинувся бігти Але Добряга Келлер зупинив мене Куди ти, нещасний? Запитав він мене, зм'якшуючись Куди ти дінешся без хліба Без одягу, без друзів? та ще з таким злочином на совісті. Мені жаль тебе, я так люблю твій гарний голос, яким не раз насолоджувався в соборі. Ходімо до мене, у мене з дружиною і дітьми, всього одна кімната на п'ятому поверсі, але й цього нам цілком достатньо. Так що мансарда, яку я знімаю на шостому поверсі, порожня, живи в ній і годуся в нас доти. Доки знайдеш роботу Але цур Довелося моїх клієнтів Стався з належною повагою І перук моїх Ножицями не торкайся І я пішов За великодушним келером Моїм рятівником І батьком Він був такий добрий Цей бідний трудівник Що крім приміщення й столу Виділив мені ще трохи грошей І я міг продовжувати навчання я взяв на прокат поганенький клавесин, весь сточений шашалем, і забившись на горище зі своїм фуксом і матезоном, безупину віддався своїй пристрасті до творчості. І з цієї хвилини я можу вважати, що проเวдіння почало захищати мене. Всю цю зиму я з насолодою вивчав перші шість сонат Емануїла Баха. І як мені здається, Добре їх засвоїв. Емануїл Бах, 1714-1788 роки, німецький композитор, другий син Йоганна Себастьяна Баха, уславився своїми сонатами та фортепіанними концертами. У той же час небо мовбив нагороду за мою ретельність і наполегливість, послало мені невелику роботу що дала мені можливість існувати і розплатитися з моїм дорогим хазяїном. Понеділя я грав на органі в домовій церкві графа Гаугвіца, а перед тим щоранку виконував партію першої скрипки в церкві святих батьків Милосердя. Крім того, у мене знайшлися два покровителі, один із них – абат, який написав безліч віршів італійською мовою як кажуть, дуже гарних. Він у великій милості і в імператора, і в імператриці. Ім'я його пан Метастазіо. Він мешкає в одному будинку з Келером і зі мною. І я даю уроки молодій дівиці, його племінниці. П'єтро Метастазіо. Справжнє прізвище Трапасі. 1698-1700 82 роки. Видатний італійський поет і драматург, з 1730 року і до кінця своїх днів жив у Відні, де перебував на посаді придворного поета. Його ліричні драми, що поєднували традиції високої трагедії і пастуральної опери, користувалися у сучасників колосальним успіхом. На його тексти писали опери Більше ста композиторів, у тому числі Гендель, Глюк, Гайден і Моцарт. Інший мій покровитель, його превосходительство, венеціанський посланник. Синьор Корнер із жвавістю запитала Консуело. «Ах, ви знаєте його?» – вигукнув Гайден. Пана Абат вів мене до нього в дім». Мій скромний талант припав там до смаку, і його превосходительство обіцяв посприяти, щоб зі мною позаймався Порпора, який нині разом із пані Вільгельміною, дружиною чи коханкою його превосходительства перебуває на курорті в Менненсдорфі. Ця обіцянка страшенно обрадувала мене «подумати тільки, стати учнем такого великого вчителя!» кращого в світі викладача співу вивчити композицію істинні справжні основи італійського мистецтва я вже вважав себе врятованим благословляв свою щасливу зірку і вже уявляв себе великим музикантом але на жаль незважаючи на добрі наміри його превосходительства здійснити його обіцянку виявилося не так легко, як я думав. І якщо мені не вдасться знайти більш солідної рекомендації, боюся, що я не зможу навіть підійти близько до порпори. Кажуть, знаменитий маєстро – великий дивак. І наскільки він може бути відданий, уважний і великодушний відносно одних своїх учнів, настільки буває примхливий і твердий з іншими. Очевидно, «Маестро Рейтер – ніщо порівняння з порпорою, і я тремчу при одній думці побачити його. Однак же, хоча він спершу відмовив на відріз його превосходительству, мотивуючи свою відмову небажанням брати нових учнів, я знаю, що його превосходительство буде наполягати, і тому не втрачаю надії. Я вирішив – Терпляче переносити найжорстокіші образи з боку порпори, аби тільки він навчив мене чого небудь. Ви прийняли благе рішення, зауважила Консуело. Вам не перебільшили, говорячи про різкість великого музиканта і його сувору зовнішність, але ваша правда, не треба втрачати надію, бо якщо тільки ви терплячі, здатні сліпо коритися і маєте справжній музичний талант. А я відчуваю, що це так, якщо ви не втрачаєте голови при першому шквалі, що налетів. До того ж, якщо вам удасться виявити перед ним тямовитість і швидкість міркування, то обіцяю вам, після трьох-чотирьох уроків він стане найлагіднішим і найсумліннішим учителем. Можливо, навіть, якщо, як мені здається, ви настільки ж добрі, як і розумні, Порпора стане вам вірним другом, справедливим, доброзичливим батьком. О, ви безмежно радуєте мене. Я бачу, що ви його знаєте, і мусите також знати його знамениту ученицю, нову графиню Рудольштадт Порпоріну. Але ж де ви чули про цю порпоріну і що хочете від неї? Листа до порпори і енергійного клопотання перед ним, коли вона буде у відні? Адже вона, звичайно, туди поїде після свого весілля з цим багатим аристократом, графом Рудольштатом? А звідки ви знаєте про цей шлюб? Завдяки найбільшій світі випадковості. Мій друг Келлер довідався минулого місяця, що у Пильзині помер його родич, який залишив йому невелику спадщину. У Келлера не було ні часу, ні коштів на таку подорож, і він усе не зважувався почати її, боячись, що спадщина не покриє дорожніх витрат і втрати часу. Саме перед цим я одержав трохи грошей за свою роботу» і запропонував йому з'їздити до Пльзена по справах його довіреного. От я й вирушив до цього міста, і за один тиждень собі на втіху завершив справу про спадщину Келлера. Звичайно, вона небозна, яка велика, але й тим, що дісталося, йому не доводиться гребувати. Я везу йому документи на володіння невеликою садибою. Він за своїм розсудом зможе або продати її, або користуватися доходами з неї. Вертаючись з Бзена, я опинився вчора в містечку Кла де й заночував. День був базарний, і постоялий двір виявився переповнений народом. Я сидів за столом, де закушував товстун, якого величали лікарем Вецеліусом. У житті не зустрічав я більшого ненажери і базіки, «Знаєте новину?» – запитав він, звертаючись до сусідів. «Граф Альберт Рудольштад, цей божевільний, архібожевільний, ледве не скажений, одружується з учителькою музики своєї двоюрідної сестри. Ця авантюристка-старчиха, кажуть, була акторкою в Італії, і старий музикант Порпора нібито викрав її». Але незабаром вона йому остогидла І старий відправив її народити до замку Велетні Усе це трималося в найбільшій таємниці І спочатку не розуміючи нічого у хворобі і конвульсіях панянки Що вважалася дуже доброчесною Рудольштати викликали мене для лікування злоякісної пропасниці Але ледь я встиг помацати пульс хворої як граф Альберт, який, очевидно, знав дещо про її чесноту. Кинувся на мене, ніби скажений, відіпхнув і більше не впустив до кімнати. Усе було оточено цілковитою таємницею. Стара каноніса, на мою думку, відігравала роль пупорізки. Ніколи старій дамі ще не доводилося вскакувати в таку халепу. Дитина зникла, але найбільш гідним подивує те, що молодий граф, який не має, як ви знаєте, уявлення про час і сприймає місяці за роки, визнав себе батьком дитини і так енергійно поговорив зі своєю сімейкою, що та, боячись, якби він знову не впав у сказ, погодилася на цей славний шлюб. О! «Який жах! Яка мерзенність!» – закричала внестями Консуело. «Це страшенний, безглуздий, огидний наклеп, ціла павутина наклепу!» «Не думайте тільки, що я хоч на секунду повірив усьому цьому!» – заперечив Йосиф Гайдн. «Фізіономія старого лікаря так само дурна, як і зла!» І ще до того, як його викрили в брехні, я був упевнений, що він обмовляє і верзе дурниці. Але ледь устиг він докінчити свою вигадку, як п'ять чи шість молодиків, які його оточували, стали на захист дівчини. І я в такий спосіб довідався правду. Вони на перебій заходилися звеличувати красу, принадність, скромність, розум. І незрівняний талант Порпоріни Усім їм була зрозуміла Любов до неї графа Альберта Всі заздрили його щастю І захоплювалися старим графом Який погодився на їхній шлюб Лікаря ж з Вецеліуса Обізвали брехуном і безумством Позаяк при цьому згадувалося Про глибоку повагу маестро Порпори До учениці, якій він побажав Навіддати своє ім'я то мені спало на думку вирушити до замку велетнів, упасти до ніг майбутньої або, може, вже справжньої графині. Кажуть, начебто весілля відбулося, але це тримають поки що в секреті, аби не викликати невдоволення імператорського двору. І розповівши Порпоріні свою історію, домогтися з її допомогою, милості стати учнем її знаменитого вчителя – Кілька хвилин Консуелу задумливо мовчала. Останні слова Йосифа щодо імператорського двору вразили її, але незабаром вона знову звернулася до нього. «Дитя моє», – мовила вона, – «не ходіть до замку велетнів, там немає порпоріни, вона не вийшла заміж за графа Рудольштатта, і зовсім невідомо чи відбудеться цей шлюб взагалі щоправда мова про це була і мені здається що наречений і наречена гідні одне одного але порпоріна незважаючи на свою відданість і дружню прихильність до графа альберта незважаючи на глибоку повагу до нього не визнала можливим поставитися необачно до настільки серйозної справи вона зважила з одного боку, якої шкоди завдала б цій знатній родині, змусивши її втратити прихильність і, можливо, навіть покровительство імператриці, а також повагу інших вельмож і пошану всьому краї, з іншого ж боку, якої шкоди завдала б собі, відмовившись служити прекрасному мистецтву, яке вона з любов'ю вивчала і якому Сміливо вирішила присвятити себе. Вона сказала собі, що жертва велика, як з того, так і з іншого боку. І перш ніж на зважитися на неї, вона мала порадитися з порпорою, а молодому графові дати час переконатися в міцності свого почуття. І от вона взяла і вирушила до відня пішки без провідника, і майже без грошей Несучись собою З усіх запропонованих їй багатств Лише чисту совість І гордість бути артисткою Пішла з надією Повернути спокій І розум тому Хто любить її У такому разі Це дійсно справжня артистка Яка вона розумниця І яка в неї благородна душа Якщо вона так учинила Вигукнув Йосип, дивлячись на Консуело, блискучими очима. І якщо не помиляюся, саме з нею я й говорю, перед нею і падаю ниць. Так, вона сама простягає вам руку і пропонує свою дружбу, а також обіцяє поклопотатися перед пурпорою. Ми, очевидно, разом будемо продовжувати шлях. І якщо Бог допоможе, як Він дотепер допомагав нам обом, і як допомагає всім, хто покладає надії тільки на Нього, незабаром доберемося до Відня і будемо там брати уроки того самого Вчителя. Слава Богу! Зі слізьми радості на очах, у захваті, здіймаючи руки до неба, вигукнув Гайден. Тож бо я відчув, дивлячись на вас під час вашого сну, що у вас є щось надзвичайне, і моє життя, моя майбутність у ваших руках. Кінець шістдесят п'ятого розділу читала Лілія Мироненко